har ju förlorat mig bland stjärnorna. Som, som det kanske hörs. <laughs> ja, du är väl lite utav en rymdfantast, om vi säger så. Ja, jo, just, just det här med krig bland stjärnor. Det är väl det som jag är särskilt <laughs> intresserad av. Det är din grej, helt ja, enkelt. <laughs> jag kan väl också erkänna att jag jag gillar en, en hel del rymdfilm. Det har väl inte gått våra lyssnare <laughs> förbi att uh, science fiction har... Uh, en varm plats i mitt hjärta. Nej, det, det, det tror det folk vet om, det tror jag. Men jag vet ju att du är ju precis lika nördig på den fronten. Så. Ja, herregud, man är ju inte oskyldig. Det är man inte. <laughs> Men du är väl det absolut största Star Wars-fanset utav oss två. Jag menar jag tycker väldigt mycket om filmerna men jag tror du bräcker mig där. Ja, jag tycker ju om allt runt omkring filmerna också så att det, är, det är kul att gotta ner sig i sån här, ja, fanfiktion som finns runt omkring att man kan läsa på om. Ja, så alltså det är ju många väldigt kreativa människor på bland annat internet som, mm. uh, som uh, hustar upp den ena novellen efter den andra och mm. där är ju aldrig ont uh, om uh, saker att läsa om vi säger nej, så. Nej, alltså jag tror att Star Wars spränger nog de flesta gränser när det gäller litteratur och då är det ju inte bara just noveller och romaner och allt sånt utan också sån här facklitteratur man kan ju läsa på om allt möjligt. Det går ju att läsa om varenda karaktär- och icke-karaktär som <laughs> finns i det här universumet. Och sånt till. Jag. Jag, jag. tycker verkligen om att läsa på om historia och sånt. Men det är väl inte särskilt konstigt med tanke på vilket oerhört färglat universum som um, George Lucas har skapat i och med mm. Star Wars. Nej, visst. Det, det är ju lika oändligt som rymden i sig, egentligen. Mm. Och det är ju det som är så himla häftigt med det också. Just storleken. Ja, och alla dessa filurer som man har fyllt det med. <laughs> mm, mm, mm. Men, där var ju faktiskt en tid då det var um, en risk att det inte skulle ha blivit något Star Wars. Ja, faktiskt. Alltså, man vet ju aldrig, nu ska, vi, nu ska vi ta de här grejerna med en ny basalt, men man vet ju aldrig vad som hade hänt om George Lucas faktiskt hade fått sin vilja igenom eh, där på 70-talet med... Eh, med en helt annan franchise som har varit populär sedan långt tillbaka och varit en, en ganska stor del av ja, USAs populära kultur får man väl nästan säga. Jo ja, definitivt. Vad vi har läst in oss på så ska George Lucas ha velat filmatisera den här äh, gamla biokortfilmserien och göra mm. en lång film, mm. Men äh, blev väl nekad. det utav dem som hade köpt licensen så att han gick och skapade sitt eget universum istället. Åh, oh, tack och lov för det, verkligen. Som sagt, han, han kan ju lika gärna. Han kanske hade den här idén någonstans i bakhuvudet och hade velat göra det så småningom också en egen historia. Men det hade ju varit sjukt häftigt, verkligen, att se vad han hade kunnat hitta på med det här namnet. Mm, absolut. Så vad är det för någonting som. Vi nästan så en George Lucas-produktion av en gång i tiden. Vi såg nästan en George Lucas-produktion av Flash Gordon. <skratt> <skratt> Precis. Eller då, Blix Gordon som den hette här i Sverige rent av. Producerad 1980 och regisserad av Mike Hodges. Och det är ju inte så känt i Sverige, men Flash Gordon som franchise är ju mm. enorm. Mm. Jag gjorde lite snabba efterforskningar på nätet för att se att ja men var, har det gjort någonting annat? Jag visste ju att det fanns en, en gammal sån här biokortfilmserie som man, mm. man kunde gå och se en liten bit varje, om det var vecka eller något sådant. Och där fanns en serie, det visste jag. Mm. Det själva grundmaterialet. Men när man går in och kollar så alltså, det har gjorts tv-serier det har gjorts alltså, tecknade serier och ja. de gjorde ju bland annat den här Defenders of the Earth från 86, mm. en, också en tv-serie som jag själv kommer ihåg att jag tittade på och tyckte det här var, var grejer. Ja, samma sak här. Det var ju <här> faktiskt häftigt gjort. <George. här> Till skillnad från vissa andra, men vi kommer ja, dit. <här> <här> men alltså de, de gjorde ju en, en ny TV-serie 2007-2008. Mm, visst. Och um, jag menar, den tecknade serien- som är en sån här um, daglig stripserie- mm. går ju fortfarande, mm. eller gick åtminstone till- vad jag kan läsa här, till 2003. Mm. Och uh, ja, jag menar, för en serie som började 34. Så är det, mm, det är väldigt imponerande. Ja, sannoliken. Jo, där vi har ju Alex Raymond då som är skaparen bakom de här karaktärerna av Flash Gordon. Och det får man ju verkligen se att det är riktigt starkt jobbat och lyckas sätta ett sånt namn som har hållit i nu i snart 80 år. För det blir ju det nästa, nästa år. Då är det ju 8 mm. års jubileum rent utav. Det är, det är häftigt alltså ja, men Även om nu inte vi här i Sverige som sagt har hört talas om Flash Gordon så himla mycket Så fortfarande Jag, jag respekterar verkligen att en, en rymd liksom vad vi kallar det för, typ såp som Flash Gordon, och att den är för populär och står sig fortfarande. Men det var väl lite så på den här tiden. Vi har ju även Back Rogers den här tiden som ju också är en väldigt stor del av USAs populärkultur, både mm. på 30-talet och så sen igen på 50-talet. Och han är ju också aktuell som karaktär och som en franchise även idag. Där jag vet att nu i år så har det kommit eller om det ska komma en helt ny då, serietidning som, som är nytecknad med liksom den standarden som man använder nu när man tecknar serier idag. Mm. Men vi är ju i en nostalgins eh, tidsålder just nu. Det är oh, mycket det som är kommer ju. tillbaka. Ja, oh, ja, får man verkligen säga. Vi väntar bara på att Adam West ska komma tillbaka som Batman. <laughs> det är... jag, jag, jag tror nu han är lite för gammal för ah, det. Ja, jag är så besviken. <laughs> Är det inte han som gör rösten Till borgmästaren i Family Guy jo, För den heter ju Adam West också ja, Visst, det är så roligt Verkligen oh, Jag tycker om att se Family Guy bara för att Jag väntar bara på att Adam West Ska komma och vara Adam West verkligen. Han har ju enormt sinne För humor också den Ja mannen. Oja, det han ju. Att kunna skämta så mycket Om sig själv Ja Ja, det är kul att han faktiskt har en sån fast självinsikt Så att han ser, väl, han ser väl själva För han är lite kul förklarad för den Batman Han har spelat en gång i tiden Och att mm. den Batman idag Är väl inte så häftig kanske <laughs> ja, men Jag tittade på Batman Den här gamla 60 tal serien När jag mm. var barn Jag menar det ja. var ju någon gång under 80-talet Och jag tyckte ju, det var ju jättehäftigt Jag tyckte också det <laughs> Det var ju jättehäftigt, det var ju spännande Jo, men nu har ju den här uh, mörka Batman tagit över, så att allting som inte är väldigt mörkt och lite emo, ja. det tar väl lite folk på allvar Nej, idag. Precis. Nej, det är väl ganska klassiskt att det ska vara lite, lite mörkare det mesta för att det ska accepteras idag. inget ont om det heller, för att den mörka Batman som de har porträtterat nu serast, mm, varit ju väldigt bra också, så att... Ja, ja absolut. Men du, nu har vi glidit från ämnet, vilket är väldigt lätt. Hem. Ja, <laughs> tillbaka till Flash. <laughs> vi fastnar i nostalgin. Ja. Jag har ju sett den här ett par gånger sedan tidigare. Mm. Och, alltså det är... <laughs> alltså... Det här är så svårt att förklara, men alltså man, man intalar sig någonstans att den här filmen kan inte vara så galen som den är. Nej. Alltså, minnet Visst. måste vara förvanskat, jag måste minnas fel. Och så tittar man på den och så tänker man, nej ja det är. <laughs> Nej, samma här också, för jag tyckte ju, på tal om nostalgi och vad man tyckte var bra när man var liten, jag tyckte det här var en ashäftig film när jag var liten, alltså, jag tyckte rå mycket om Flash Gordon, jag gillade den här titelmusiken och Queen, och jag gillade historien och karaktärerna var häftiga, och, ja, det var läckra miljöer, och liksom det var, ju, det var ju krig i rymden det här också, inte var det här så mycket sämre <laughs> än Star Wars liksom <laughs> Och sen började du titta lite närmare <laughs> ja. sen, sen växte jag upp Och så kunde jag se skillnad på bra film Och, och dålig film <laughs> Vad som liksom är häftigt För att det är häftigt bara för effekter Och att man inte riktigt har något bra perspektiv På saker och ting Och vad som faktiskt oh. är bra gjort Åh, oh, yeah, ja. Alltså, vi kan ju börja med att säga Att um, premissen till Flash Gordon Är bra Alltså idén är jättebra med en ondskefull rymdehärskare eller kejsare mm. som ställer till elände för sin egen galax eller sitt universum bara för nöjes skull. Mm. Och idén med hjälten som egentligen inte var ämnad av att vara hjälte men axlade rollen ja. och gjorde det bra, mm. funkar. Mm. Det är lite det här fiske-och-vattnet-situationen mm. som kan bli jättebra om det hanteras rätt. Så alla elementen här är ju de rätta. Mm. Det är ju bara en så fruktansvärd massa var tusan som de, de har slängt med <laughs> i den här. Ja, det är ju inte väl utfört. Det är det ju inte. Många ställen så händer det ju konstiga saker och sen har vi ju kanske inte de bästa skådespelarna som går att hitta direkt. Mm, <laughs> men, nej. Men ja. Vissa saker är ändå bra gjorda. Vi kommer ju att prata om det. Vissa saker är väldigt, väldigt taffligt gjorda. Så att. Eh... <laughs> ja, du. <det är. laughs> Men eh, vi börjar från början. Vad handlar Flashgardon om? Jo, ombord på ett litet flygplan så träffar vi den amerikanske fotbollsspelaren Flash Gordon och journalisten Dale Arden som under flygturen tvingas nölanda planet på egen hand efter att en plötslig meteorskur har färgat hela himlen röd. Man kraschar då rakt in i ett laboratorium som ägs av vetenskapsmannen Hans Sarkov vars teori om meteorregnet är att jorden blivit attackerad från rymden och Sarkov tvingar såväl Flash som Dale att följa med honom i hans rymdraket för att försöka förhindra världen från att gå under. När vårt sällskap väl har landat så befinner man sig nu på planeten Mongo där det tillfångatas av soldater vilka lyder under diktatorn och kejsaren Ming som givetvis är den som ligger bak bakom bland annat meteorregnet men även diverse andra naturkatastrofer som jorden har drabbats av. Det visar sig dock att Ming inte alls har haft för avsikt att attackera planeten utan bara gjort allt detta för eget nöjes skull. Men när nu dessa tre jordbor har visat sig kapabla att göra motstånd så bestämmer Ming sig för att förinta vår värld. Men om Flash Dale och Sarkov kan lyckas förena de övriga folken som Ming styr över med järnhand så kanske man har en chans att störta kejsaren. <skratt> <skratt> Flash. King of the impossible Ja oh, oh, gud den här låten Alltså det tycker oh. jag lyfter upp alla scener Även när den är malplacerad Som den ju är ibland den är, den är mycket målplacerad ofta, men den är den har sin charm ja, mm. men vilken historia som sagt ja det är ju en bra premiss, det är precis som du säger alltså, inte är det något fel på det här egentligen om man bara hör historien men det, det sa vi om The Room också att nästan när, när jag läser beskrivningen av The Room så lät det också som en ja, men, var väl inget fel på historien i sig liksom, men Nej. sen har vi ju utförandet också alltså det är kul nu kunde ju ett halvtaskigt sånt här litet kärleksdrama. Ja, Jag menar, inget visst. märkvärdigt, men Nej. man hade tyckt att okej, ja, nu kan mm. vi slå mm. ihjäl en halvtimme eller två. Ja. Och så blir det den här fullständiga naturkatastrofen. <laughs> Som inte ming är orsaken bakom. Nej, precis. <laughs> Men alltså, jag vill först påpeka att alltså, vi, vi pratar inte The Room-nivå-katastrofen på här. Nej, visst det gör vi inte. Alltså, nu, nu ska vi inte vara orättvisa mot Flashgården, det ska vi verkligen inte. Det, vi nämnde ju det här i, i vår lilla postsex som vi hade innan vi gjorde vårt sommaruppehåll. att Vi, vi fick ju då ett önskemål om att vi skulle se mer film som är just av den här lite... B-kvaliteten Så nu är vi ju där Men som sagt, det här är ju, det är inte lika B som, som The Room Så vi lämnar The Room och sidan Och så stoppar vi det i ett mörkt fack Och så går och pratar vi om Flash istället Som faktiskt ändå har, har lite Bättre värde i sig Ja, men det är en film med enorma problem, ja, skulle jag visst. vilja säga. Mm. I allhetens namn, ibland är det svårt att veta om man sitter och tittar på en science fiction-film eller en sökte Sulej-föreställning. <laughs> jag menar, man tittar och undrar, Va, vad är det jag tittar på? Ja, egentligen. <laughs> ja, visst. För det händer väldigt mycket. Mm. Vi kan ju inte säga att filmen är långsam, för det är <laughs> den inte. De lyckas ju proppa in en fruktansvärd massa mm. händelser. Mm. Vissa mer eller bättre sammankopplade än andra. <laughs> Problemet som jag ser det är att vi får ingen riktig kontext till vad det är vi tittar på. Mm. Utan eh, filmskaparna tar tittaren, slänger in dem i en situation. Utan den minsta lilla liksom, antydan om att det här är det här och det här är det Nej, där. Ja. Det är ju väldigt roligt, verkligen. På, på sitt dåliga sätt på ett vis. Men ja, det har ju mycket också med. Alltså alla karaktärer är ju sjukt duktiga. Och väldigt snabba på att dra alla möjliga slutsatser i filmen också. Just på grund av det här tempot och att man inte... Man nämner liksom inte alltihopa utan... Karaktärerna nämner någonting som tydligen ska vara underförstått. Som åtminstone de har förstått, men som publik kommer vi inte förstått det. Men nu när de har sagt det, okej okay då. Eller någonting. För alltså jag har flera exempel på det där. Först och främst när, när då Dr. Sarkov... När det här meteorregnet påbörjar och det, det faller ner små meteorbitar ner i laboratoriet och genom taket så kommer han sjukt snabbt till underfund med att ja, men det som orsakar det här meteoriterna det är ju att månen är ompositionerad och dessutom har blivit attackerad av, från yttre rymden det kan absolut inte vara någon, någon form av en naturlig händelse så att säga utan det är därför att någon skjuter en laserstråle på månen som gör att den då förstörs och sedan dessutom när, när man kraschlandar med flygplanet i laboratoriet med då både Flash och den här journalisten Dale. Så säger ju Flash att fort, vi måste komma ut från det här flygplanet innan hon sprängs. Varför hon nu skulle göra det? Och då, då pratar man alltså om flygplanet när man refererar till hon. Och så sedan vi igen då när de har väl har landat på Mongo- Eh, vilket är ett fantastiskt bra namn på en planet, verkligen. På den här planeten åtminstone. Ja. <laughs> Mongo, ska vi ju säga egentligen. För oss blir det ju väldigt roligt. Men när man landar på Mongo, han inne bara se soldaterna. Så försäkrar han både Flash och Dale om att oh, det här folket de är mottagliga för ett uppror. Allt vi behöver göra är att trigga dem. Man ser det ju på dem. Va? Soldaterna är ju superlojala. De, de lyder ju liksom minsta vink och de visar absolut inget som helst tecken på att de inte skulle vilja lyda order. Okej folket, de här olika människorna eller människotyperna som faktiskt lever då i den här galaxen. De verkar ju inte särskilt nöjda men det vet han ju inte då när de har landat. Men så fort han tittar på typ soldaterna så får han för sig att oh, vi kan göra uppror här. De hade bara behövt vänta några scener. Ja, jag tolkar det ju som att när han tittar och ser alltså palatset och hur um nu bepansrat det är och soldaterna och så vidare, att han drar slutsatsen att det här är en polisstat ja just det Och att det är där han drar slutsatsen att, Folket här måste vara förtryckta Då är de redo att hjälpa oss att göra revolution mm. Ja, det är, en, det är en riktigt bra slutsats att dra så snabbt Alltså, herregud vad de lägger ord i munnen på Ja, alltså, det är som du säger Det kunde vänta ett par sekunder ja, Det hade det verkligen kunnat göra vi kanske ska se vad det är för några nissar vi har hamnat hos innan vi, vi börjar planera revolutionen <laughs> ja, precis. Ja, oh, yeah. men eh, alltså om vi hoppar tillbaka till, till början mm. som du sa att eh, han dras omedelbart slutsatsen att eh, ja, vi jorden är under attack. Ja. Och då tänker man att jaha, hur eh, Fick du den här idén? Alltså, meteor ja. kan ju inte vara helt liksom, främmande. Nej. Nej, visst. Och då så slår de på tvn och då sitter någon här nyhetsuppläsare och säger att Ja, ingen har kommit med någon förklaring till de här liksom, mm. fenomenen. Mm. Utom en man, Hans Sarkov, som jobbade på NASA. <laughs> Men vars idéer har då gjort att han har fått sparken och mm. så vidare. Mm. Och så stänger de av tvn. <laughs> Vilken tur att han slog på den just då. <laughs> ja, väl Ja, men vi, man, man matar som sagt tittaren med det som, som vi behöver veta för att vi ska, göra, vi ska kunna göra någon form av koppling i alla fall. Mm. Men det är ju som så himla påtvingat. Ja, samma sak med att äh, vi får ju intrycket när filmen direkt börjar att äh, min gör det här. Ja, vi vet ju inte att han heter Ming då, vi, ja, vi hör visst. ju bara en riktigt kuslig herre prata om att åh, vad är det här för en, en sten i rymden, ja, den precis. kan vi roa oss med. Mm. Och så börjar han då skicka tornados och meteorregn och mm. Mm. jag menar allt möjligt. Och visst, jag köper det, här kommer då Flash och Dale och de flyger flygplan och de ska någonstans mm. och så vidare... Och att, att det skulle kunna vara en ren slump att de utsätts för det här meteorregnet och stormarna och så vidare. Mm. Och det kunde vara ett lite mer, här kommer mitt favoritord, subtilt. Nej, det hade det kunnat vara det, ja. Men. Men så kommer det en blixt och, de, och det blir turbulens och de svajar och så hör man Ming liksom, <haha> <Ja>. <haha> liksom vet du, no här Vet du vilka de här just är och attackera dem specifikt? Eller vad tusan är det frågan ja. Sen håller de på att bli träffade av en meteor och vad mm. ser man flasha förbi precis innan ja. meteoren då Jo det är det Mings ansikte! Jag menar ja. <haha> Övertygligt! Åh oh, gudarnas! För oh. de kunde ju ändå hållit det lite hemligt liksom att åh oh, den här killen har dessa tokiga teorier och han hotar oss ombord på den här uh, rymdkapseln. Mm. Vi får väl följa med men så fort jag får en chans så ska jag desarmera honom och det, mm. det slutar ju jättebra mm. naturligtvis. Jo verkligen. Alltså det här är så mycket som kunde gjort så snyggt att ja men det är de här fenomenen jag har en teori följ med mig. Oj, det är den här elaka rymdchasaren som, mm. som ställer till bekymmer. Nej, det är inget. Vi vet redan när filmen har varit i fem sekunder att det är det som händer. Överraskningsmoment, nej. Det behövs inte. Nej, men det, här är ju, det handlar ju om action, så att varför ska man då ha överraskningsmoment? Det är bara som sagt, det gäller att trycka in information i titeln och det gäller att snabbt etablera vem som är en skurk och vem som är en hjälte. Eller vilka mm. som då är på den goda sidan framförallt. <laughs> Ja, för det vore du inte heller någon tveksamhet när det står Flash på hans Nä, tröja. <laughs> ja. och han, han kallas ju ändå bara Flash för att han är ju då amerikansk fotbollsspelare och är väl antagad då väldigt snabb säkerhet som kallas för just Flash. Men mm. han har som ingen förnamn utan han kallas för Flash Gordon helt enkelt. Sen vad han heter, det får vi som aldrig veta. Nej, nej men det, det behövs inte. Nej, vi har ju ett hjältenamn och det är Flash. Ja. <laughs> Mm. Oh, ja. De hamnar ju på Mongo då Genom Sarkovs kapsel ja. Som man har byggt i ett växthus Jag vet att det ska <laughs> ja. vara laboratorium Men varför jo. är det ett växthus? <laughs> För att växthus ser ju ut som laboratorium Förstår du väl? Och det är ju billigt att hyra ett sånt ah. Ja, jo, kanske Glas ja. är kanske billigare men Ja, jag ja. tror det också Och då behöver man ingen teknisk utrustning Man behöver bara massa plantor Nej, visst. Han har ju knappt någon teknisk utrustning där. Jag fattar inte hur han har byggt den där. Men ja, ja. Han är ju galen vetenskapsman och de är ju duktiga på skrivning. Ja, ja, visst. Han kan, han kan bygga vad som helst av ett par rosor och ett par ja, mål. Precis. <laughs> ja, nej, men de hamnar ju på många. De, det första intrycket då är att, som sagt, vi, vi kan störta det här. Det är en fasciststat. <laughs> Okej, <Okay>, toppen <laughs> Och så hamnar vi i. Uh, den kejserliga hallen, eller mm. tronrummet, eller vad vi ska kalla det. Och det är nu det riktigt börjar att bli ett... Vad i... Ja, det går är på. det jag sitter och tittar på? Alltså. Ja, alltså, jag förstår idén om att vi vill visa ett universum fullt av massor utav udda varelser och mm. raser och så vidare. De flesta kommer att visa sig se ut som människor i vilket fall som helst, men mm. vill ändå ha någonting extravagant. Ja. Jag vill göra en jämförelse och det är med äm, Star Wars 1 mm. eller rättare sagt Star Wars 4 Ja tack! <laughs> tack. <laughs> alltså den första av de ursprungliga Star Wars-filmerna mm. för där har vi också det här att vi, vi börjar i en väldigt mänsklig miljö mm. egentligen. Jag mm. menar okej okay, det är på ett först men jag, jag tänker främst på Melok. Ja visst att de flesta vi ser är människor de flesta mm. som agerar är människor. Mm. Hälften av robotarna ser ja, mänskliga ut, jag visst. <laughs> Och så introduceras vi stegvis mm. för en större värld. Mm. Kantinen just på uh, Tatooine som mm. de hamnar i, där det är väldigt mycket udda arter som man ser en, inte ser i resten av filmerna är ju ett jättebra exempel på att Jo, ja, men vi har ändå introducerats tillräckligt mycket nu för att det här är en annan planet. Ja, här just. finns andra arter. Mm. Så det gör ingenting mm. att man ser lite udda arter för de är ändå lite vid sidan om. Vi vet att de är inte viktiga, de är bakgrund, men det är en mm. färglad bakgrund. Mm, de kunde ha gjort något liknande här att man hade introducerats stegvis för det. Men nej, in mer. och... <laughs> Där är några som ser ut som miniatyr-power-rangers och där är några som har vingar på sig. Och... Uh, ja, där är några, några som ser ut som att de har väldigt mycket gas i magen eftersom <laughs> de har gasmasker på det. Några som ödlemvarelser, eller vad det nu ska vara, som, som jag tyckte så bara ut som en massa gröna filtar egentligen. Ja, det såg inte ut att vara en särskilt påkostad dräkt. <laughs> och nu har ja. du märkt till en sak. Mm. De här ansiktet i munnen. Ja, visst. Jättesnyggt. Jät... Alltså, när jag såg det, då tänkte jag på så att dra en socka över handen och göra så här små, små dockteater på det vis. Man bara, man bara trycker fast så här, två stycken ögon i, liksom, i gapet helt enkelt. Då har man ju en, en, en snygg liten docka där. <laughs> Tydligen ja ah, nej, nah, alltså. om man nu ska ha någonting som är i fokus kan man ju se till att det ser bra ut <laughs> och ärligt talat många av de här dräkterna är äh, det är skrikigt som tusan men ja, det ser fortfarande fokus. bra ut på något mm. sätt alltså, där, mm. där är många bra kostymer där är många Resande kostymer också för den delen men, men ändå Jag ska vara positiv och säga att En hel del av grejerna ser bra ut mm. Vi har bara ingen aning om vilken kontext Vi ska sätta dem i Okej, okay, vilka, vilka är nu soldater Och vilka mm. är, um, är Gäster ja. Jaha, soldaterna kommer nu Okej okay, uh, mm. Vill du vill se pannkakan? Ungefär så, ja Alltså man får intrycket av att vi förväntar oss att ni redan ska veta det här. Och det är kanske inte jättesnällt att slänga in någon som kanske är helt ny till science fiction dessutom. Det kanske nej, det kanske är just det att den här när man har gjort den här så har man inte tänkt på att det faktiskt finns någon som inte förstår flashgården, Eller som inte vet om vad flashgården är och så vidare utan det här är ju som bara man har bara tagit det som redan är etablerat. Och så utgår man ifrån att det är så också. Istället mm. för att göra då en film som är nybörjarvänlig så att säga. För det är ju ändå... det handlar ju ändå om hur Flash Gordon kommer till. Flash Gordon är ju ändå bara en vanlig människa i början av filmen. Och han är ju en vanlig människa egentligen hela filmen igenom. Det är inte som att han får superkrafter. <laughs> eh, men han introduceras ju som att han bara är den här amerikanska fotbollsspelaren som råkar hamna i den här situationen där han får spela hjälte. Och det är ju den enda introduktionen vi får. Sen i övrigt så... Som sagt, det är mycket här som verkar vara redan väl etablerat och det ska liksom förstås det ska vara underförstått av tittaren just av den anledningen att men det är ju Flash vem vet, inte, vem vet inte vem Flash Gordon är i USA? Mm. Alltså jag tror att um, det stora problemet här det är att manusförfattare och regissör mm. har gjort en film som, som de vill titta på så att säga. Ja, mm. Med deras redan befintliga bakgrundsfakta. Mm, ja visst. Så de har gjort en, en fanfic helt enkelt som är för de som redan vet. Mm. Problemet är bara att om du ska göra en film, särskilt en film som ska gå på Bio. Då kan du inte utgå från att alla som går och ser den kan redan det här. Nej. Och om de redan kan det här, varför ska de då se filmen? Ja. Alltså. Mm. Det blir lite. Det är lite snurrigt. ja tyvärr Någonting. ja ja men det är mycket som är snurrigt i filmen men som sagt, tronrummet vi har ju mm. precis kommit in när en massa av de olika folken som då Ming styr över med järnhand som du så vackert beskrev det har kommit för att betala tribut mm. liksom visa att vi älskar dig, så därför har vi dessa gåvorna med oss. Mm. Det är intressant, för där anklagas både fram och tillbaka att du har stulit vår offergåva till min, och <laughs> nej, det har jag inte alls det, och, vi har ingen offergåva, för vi har inget att ge därför att du har tagit allt redan. Ja, du har förstört vårt land, <laughs> ja. Men vi är lojala mot dig ändå Och ger oss vår kärlek mm. Och lojalitet mm. Ja, kasta dig på ditt svärm Va? Mm. Alltså min skämtar inte Nej, alltså. jag gör inte heller Alltså Han hade ju fått han i Star Wars Så att säga Hör, Hör du ähm, tagga ner lite Ja, precis Ja oh. Vi får ju åtminstone en, en bra introduktion till Ming och um, hans kejsliga varum. <laughs> ja, ja visst, ja, men det ska ju verkligen etableras Vilken diktator han är och hur ond han är och att han är så himla hänsynslös Och inte bryr sig om någon Och säger sådana där saker som att Jaha, du är lojal, vad bra, kasta dig på ditt eget svärd Så jag får se din lojalitet mm. Det ska vara övertydligt som sagt just eh, Precis som att det har varit övertydligt Hela, hela tiden Ända sedan de, de tio första sekunderna liksom, Att det här det är en, en Hemsk man som är ond In i själen han är und liksom överallt Det finns inte en fiber av godhet i honom mm, <laughs> Och om det hade funnits hade den gråtit För att den var så ensam <laughs> Ja sen händer det mer grejer de blir ju då undersökta, eller vad man ska säga, av Ming. Han är ju som nyfiken på vem de är och Sarkov är ju snabb på att försöka bara Ja, men vi vill skapa fred. Kan vi göra det? Vilket det borde råda verkligen inget tvivel om att det går nog inte så himla bra. Speciellt eftersom man redan dessutom har konstaterat att det här är någon slags som sagt, polistats och att Ming är en stor diktator och att man borde kunna få folket här att störta honom. Mm. Ja, men det är väl jättebra Alltså han frågar ju åtminstone liksom, Jag vet att du är en diktator, ja. Men kan du inte sluta? Ja. <laughs> är du snäll och beskonar vår värld? Du har ju fullt upp här uppe Ja, visst Ja, men visst, jag är ju en hel lille kille <laughs> oh, Nej, det går ju inte så där jättebra nej. nej, det gör det ju som inte Och så sen självklart fattar han intresse för vår Dale Arden, vår kvinna här som är med i sällskapet eh, medan Sarko är någon form av hot och Flash visar sig snart vara ett ännu större hot för att han han eh, har ju naturligtvis redan hunnit bli kär i Dale det går jäkligt fort att bilda ett kärleksintresse i den här filmen ska vi säga. Ja men de har ju åkt flygplan tillsammans ja, och, hon, hon har ju satt i, suttit i hans knä och sagt håll om mig jag är så ja. rädd <laughs> Då vet du väl att då, då bildas livslånga relationer Där och där ja, jo. I synnerhet i den här filmerna Så alltså, de har verkligen gjort det tydligt eh, Vi ska ta det där sidespåret sedan när vi pratar karaktärer Och det här med den här kärlekshistorien som får mig att vilja kräkas <laughs> <laughs> Men <laughs> tillbaka <laughs> Tillbaka då till, till Flash Som inte alls eh, är jättenöjd Över att Ming visar någon form av intresse för för Dale. Han vill ju som att ja, men de här två männen, de kan vi som göra oss ha med mer eller mindre kvinnan och hon kan bli min. För hon verkar mm. intressant. Hon är ju jordbo, det har jag inte sett tidigare. Även om hon ser exakt likadan ut som typ min egen dotter och alla andra kvinnor här på planeten. <laughs> Så har jag aldrig sett någonting liknande. Och hur löser han situationen, Flash? Jo, först börjar han att försöka fightas med mm. vakterna. Mm. Och går det bra? Nej. Naturligtvis inte. Mm. Mm. Då, då tar Dale någonting Som ser ut som en fotboll En amerikansk fotboll Från någon av de här offergåvorna Kasta till honom Och då på något sätt kan han använda liksom amerikansk fotbollsteknik. Ja precis för att slå ner Alltså det är precis som att han skulle vara himan, Som drar sitt svärd och säger ja styrkan Det är då. Alltså hela den här slagsmålscenen Blir bara en enda stor fars när det där händer Ja, alltså det, det är nästan så dåligt så att det blir bra. Men, ja, men... nästan. <laughs> ja, det är värsta. Alltså riktiga drullefasonerna från Ming-soldater som blir totalt värdelösa. <laughs> och det är så mycket komiska aspekter där någon slår någon i huvudet och det låter bonk. Och någon sätter kroppen för någon. Och så just det här som, som sagt att Flash han förvandlas plötsligt till värsta, värsta supermannen. Jag tar ja. ju hand om dem hur lätt som helst på ett ganska komiskt sätt. Då, med sina tacklingar som man har lärt sig från amerikansk fotboll. Och den här uh, musiken sätter igång för att han är ju så häftig. Åh, och... <laughs> oh, det är så konstigt. <laughs> och så står Ming och pratar med sin högra hand uh, Kleitus. Mm. Vad håller han på med? Ja, det ser ut att vara uh, någon slags barbarisk sport. <laughs> ja, <precis>. Jaha. <laughs> det var lätt att dra den slutsatsen också. <laughs> ja, det är inte bara hjältarna som drar Nej, fort. vi som sett de flesta gör det i den här filmen Och det är därför tempot är så snabbt också så vi som, vi som tittar måste ju förstå vad som händer Jag förstår ingenting av vad som händer här Nej, alltså de har valt att beskriva fel grejer för vissa saker Ja tack, vi vet vad amerikansk fotboll är andra saker, men varför förklarar du inte det här? Mm. Mm. Det som faktiskt är helt oförklarligt ja. Det är som är främmande för oss verkligen Nej, så konstigt och dåligt. Ah. Men som sagt, det blir nästan lite roligt ändå. Nästan, nästan att det blir bra. Men ja. mest, mest är det bara hydropigt. Så blir ju Flash till slut till fångatagen. Och mm. han ska dömas till döden. i med gasning av alla saker. Så, <laughs> I rymden. Ja. Ja. <laughs> och Sarkov ska bli... Raderad och återanvänd som någon slags Spionavsoldat Ja, en jättekonstig idé Och Dale ska bli eh, Mings nästa fru mm. mm. Okej okay. ja. <laughs> Men det är sådär, ja. Märkliga öden Till dem alla verkligen Ja, Och, och, det, bli, och det bara eskalerar Detta här är ja. ju bara början. <laughs> Man blir som Bortdribblad av den här introduktionen till hela det här till Ming, till kejsardömet, till de andra då raserna som finns här och till vad som egentligen händer som gör då slutligen att nu måste de här tre, våra så kallade hjältar och huvudpersoner måste då rädda jorden mm. det är snurrigt det är, det är mycket snurrigt <laughs> uh, alltså som, som sagt, det är många spännande världar de besöker Mm. Att de bara hinner är ju helt fantastiskt Men <laughs> bråttom har de ju Men alltså de, de besöker Och de träffar en hel del färgglada Karaktärer mm. och... Bokstavligt talat de, Ja, bokstavligt <laughs> Definitivt Jag menar skrikigare uniformer har jag aldrig sett <laughs> ja. Det får nästan Pride-festivalen att vara lite Sådär, du vet, sombon. <laughs> I jämförelse men, men, då, det blir ju en, en svinnlända resa där eh, Flash blir eh, utsmugglad av eh, Mings dotter som också har blivit blixtförälskad på sekunden. Ja, det blir ju alla i den här filmen. <laughs> och eh, Sarkov ska då bli raderad och uppgraderad. <laughs> ja. <men. laughs> och Dale börjar förberedas för att... Eh, ta som hand, eller vad man ska kalla det ja alltså jag vet att vi, vi hade kunnat gå igenom filmen bit för bit, jag tror inte den hade blivit mer förklarlig eller <laughs> eller så <som> det. <laughs> den hade förmodligen blivit bättre ärligt ja. talat <laughs> Oh, jag, jag måste få röra mig till karaktärerna nu känner jag. Det finns mycket att säga om handlingen som sagt att vi skulle kunna gå igenom den bit för bit och det skulle typ inte bli sämre. Men samtidigt skulle det inte bli något lättförståeligt för det är ju en så himla konstig grej alltihopa. Mm. Men alltså, och karaktärerna jag, jag måste få börja prata om dem bara för de är också så underhållande. <laughs> ja men då är det väl bäst att börja med huvudrollen själv Flash Gordon som spelas av Sam G Jones. Mm. Vår amerikanska amerikanare Han är blond och blåögd Och, och då menar jag verkligen även i ordens Rätta betydelse att han är blond och blåögd Jag vet här, det talar inte om han är faktiskt blåögd Men blond är han ju, och amerikansk Det syns det ju att han är Alltså det kan ju ha varit en jätterolig roll att spela Därför att han spelar lite Lite dum Ja, precis det, ja. Jo, det, det är det jag tänker på med just att han är blond och blåögd Han är ju liten och sådär Alltså, de, de hittar till dem. med, Flash, gör det där! Och så tar det ännu någon sekund, och en, eh, uh, ja! Uh, yeah. <laughs> Ta pistolen och skjut! Ja, mm. uh, yeah, ja, yeah, yeah, <laughs> nu gör det. Alltså, jag, jag vet att Flashgården som hjälte ska vara en ganska snabbtänkt, snygg och, ja, ett bra exemplar av den mänskliga rasen om man ja. säger så. Mm. Det var ju på den tiden då äh, rasbiologi ändå var äh, helt legitim om vi mm. säger så. Mm. Och, och visst, jag köper idén att äh, en, en snygg man som är som har huvudet på skaft och äh, räddar världen och så vidare. Det, jag har inget problem med det, men <laughs> det är ju en stereotyp. Ja. En enorm sådan. Men var det verkligen smart att byta ut den stereotypen mot den lite dumma liksom amerikanska fotbollsspelaren mm. den som inte hängde med på fysiklektionerna men som var jätteduktig på att springa med en boll ja, ja. det kanske är det som ska vara på något sätt alltså få oss att lättare kunna identifiera oss med honom, just att han är den där lite tafatta, har inte så himla bra koll på, är lite malplacerad han är att han inte ska vara någon hjälte men ändå blir det Ja, de har säkert tänkt på något vis. Ja, det här är säkert att frågan är bara hur långt ut i rymden den är. <laughs> ja. Alltså, som sagt var, man kan ibland ha problem att ta till sig en hjälte som är för perfekt. Mm. Absolut. Mm. Att, att ge den mänskliga drag är det absolut bästa, för då blir den identifierbar, precis mm. som du säger men varför väljer man då drag som inte är särskilt smickrande? <laughs> som att han är lite trögtänkt och mm. han är väldigt naiv när det ja, egentligen kommer till gång. att uh, Ja men om vi hjälper varandra så mm. löser det här sig. Mm. Och så blir han först bedragen både till höger och vänster. Och sen av någon anledning så blir alla så sympatiska. Jag säger, ja men det är klart att vi ska samarbeta. Jo, jo du har visat vägen. Jag följer dig. var va? Du var en sådan inspiration. När ja. då? Ditt blonda hår, det lyser upp så att blir all, han, kanske de blir aldrig slagna av honom Det känns lite som att den här filmen är ett gäng historier sammanslagna mm. och att de har skarvat ihop då handlingen därifrån med handlingen därifrån och handlingen därifrån mm. men så har de glömt att karaktärerna måste få en jämn kurva i utvecklingen för det är verkligen verkligen sådär Jag litar inte på dig, jag ska fånga dig jag ska lämna dig till Ming Jag vill vara med dig, du är ju en hederstryffel och jag kämpar gärna med dig mm. Vad hände? Mm. Jag, jag bryr mig bara om mitt eget folk Jag lyssnar inte på någon annan Jag tänker bara på mig själv och sen bara, Hu -hu -hu, Jag har så dåligt samvete du. <laughs> <laughs> jag kanske skulle ha gjort annorlunda Om jag hade fått en ny chans Jag skulle ha varit med Flash <laughs> <laughs> <laughs> Och Flash Ditt gyllene hår i vinden <laughs> det var... Dina blåa ögon <laughs> Svällande muskler <laughs> Jag ska vara generös att säga att uh, Sam G. Jones är. –förmodligen en väldigt sympatisk och trevlig man. Mm. Men jag fick inte mycket ut av hans skådespeleri. <laughs> –Nej. Han är ju ingen stjärna där. Alltså, det är väl ingen som är... Jo, jo det finns någon som är stjärnor i den här filmen. det gör det. Jag ska inte gå så långt som att, som att sträcka mig till någon slags The Room-nivå. Att det inte finns någon som kan skådespela. Alla kan ju hur som helst skådespela bättre än folk i The Room fortfarande. Men de, det, det är ju inga, det är inga stjärnskott vi har att göra med. Det är det ju ändå inte. Är –Inte en. Det finns inte några, än, ja. precis. Men, men inte Sam J. Jones, nej, det är han ju inte. Han gör väl en roll som är helt okej. Okay, men mm. eh, ja, det kanske nästan är generöst att säga att den är helt okej okay också. Mm. Alltså, jag får intrycket av att um, vad man ville ha var en, en snygg kille med muskler som kunde spänna sig på duken. Mm. Lite som uh, i uh, The Masters of the Universe. Den här he som de gjorde med Dolph Lundgren i ja, huvudrollen. visst. Jo, jag satt och tänkte på det också. <laughs> jag menar, alltså Sam J. Jones hade ju typ kunnat vara he lika gärna. Just av den anledningen, alltså hur han ser ut. Att han är väl någon slags idyllisk person för det här. Jo, men det är mycket yta och lite innehåll. Och det är väl det stora problemet med, med filmen och med skådespeleriet på många utav karaktärerna mm, att mm. de har valt en skådespelare eller skådespelerska som ser bra ut mm. och inte så mycket efter vad de faktiskt kan spela. Nej, för alltså jag är helt övertygad om att Sam J Jones hade varit en bra supportskådespelare. Om mm. inte bra så hade mm. han kanske gjort ett helt okej jobb åtminstone. Nej nice. just. Men han är ingen huvudroll. Nej. Alltså han bär inte filmen helt så att säga. Jag, jag är inte helt övertygad om att att den här Flash Gordon kan faktiskt rädda universum. Möjligtvis på filmplanschen där han är lite retusherad för där ser han faktiskt lite mera hjälpt ut. Ja, men det, allt ser bättre ut på planschen. Ja, du precis. För då, då kan du bara rita om en massa saker också. så att där, de, där tycker jag att de har förskönat honom lite grann. Han är inte riktigt så sådär muskulös eller snygg. Ja, men det, det känns lite mer som att vi har en kille här som, som stapplar runt och vet inte riktigt vad det är han håller på med. Ah, och det är mer av en ren slump att, att hon räddar honom där och han ställer upp för honom där. Och mm. detta händer så att han har tur och kan göra någonting där. Ja, han, och... har, han har ju tur. En jäkla massa tur hela tiden i den här filmen som egentligen gör att han så småningom då faktiskt självklart lyckas med att rädda världen. Jag menar, det är en hjältefilm. Vad förväntar ni er? Ja, ju visst. Det är inte som att Flash går de kommer att dö. Bara så att ni vet det är spoiler. Vi har inte med en riktig hjälte att göra här, men visst det, det är väl helt okej okay, antar jag. Det är det ju. Alltså, jag tror att en hel del är den regi han har fått och manuset är ju ingen höjdare till att börja med. Så Nej. <laughs> För all del. Det kunde ju varit värre. Åtminstone är det underhållande. Ja, om inte annat, ja. Någon som däremot är en fullständig katastrof. Det är ju Dale Arden. Mm. Som spelas av Melody Anderson. Mm. För, åh uh... oh, Tal om att vara, vara överallt. Hon har som svårt för att bestämma sig för vad hon egentligen är för en karaktär. Ja, definitivt. Jag menar, de gör en stor grej i början åtminstone att hon är reporter. Mm. Och då får man ju lite så här känslan när man tittar på filmen första gången. att Ja, men en, en kvinnlig reporter från 80-talet de porträtterades ju ofta som eh, en tjej med huvudet på skaft och ja, eh, lite skinn på näsan. Okej, okay, mm. att, att de fortfarande hamnar i trubbel och var tvungna att räddas. Mm. De kändes ändå inte helt hjälplösa eller som några våp direkt. Nej. Det stämmer inte här. det gör ju inte det. Alltså, som sagt, kärleksintresset. Nu ska jag inte gå in på riktigt detaljer där, men när vi ändå pratar om, om Melody eller Dale. I början, när de flyger flygplanet och hon konstaterar hur flygrädd hon är och bara skriker och, åh nej, håll mig flash. Och sätter sig i hans knä och är helt hjälplös. <laughs> där är en utväxling som jag tycker är fantastisk. Där hon mm. säger, snälla, säg något så att jag inte tänker på turbulensen. <laughs> ja visst. <laughs> och han svarar, jag kan knappt tro att en så vacker kvinna som du är ensam. Och då svarar hon, det säger du bara för att jag inte ska tänka på turbulensen. <laughs> Exakt. Och det var först en facepalm, och sen kom den andra handen och la sig ovanpå min, min ena. Jahaha. Oh. Och så dessutom, då längre fram i filmen, när hon helt plötsligt, typ, hjular igenom en eldstrid. Och så här skjuter tillbaka samtidigt och hur kapabel som helst till att slåss er plötsligt. Och så sedan går hon tillbaka till det där. Då liksom är det som att hon bara snubblar som att venen viker under sig. Och hon bara, åh nej jag kan inte göra någonting. Flash rädda mig. Jag älskar dig. <går> Vi har känt andra i tretton timmar om ens det. <går> jag vill ha jag men, med dig. Om, om jag ska vara cynisk... Mm det får jättegärna vara där. Åh, oh, tack så mycket. Då ska jag vara det med ja, råget. Max. Men alltså, här har vi ett våp. Mm. Så fort där är en man i närheten. Mm. Så blir hon inslängd i det här harummet. Och de lägger fram liksom, hur, hur min kommer att ja gränsla igenom i sig. Ja, så. jo. Drick den här drycken så att du orkar med det. Liksom. Kommer det få mig att glömma? Nej, men du, du kommer att känna att du inte har så mycket emot vad han gör med mm. det. Okej, okay, tack. Okej, okay, de drogar henne och hon ska bli sexuellt utnyttjad. Check! Ja, visst. Ännu ett av Mings charmerande små personlighetsdrag där. Men mm. då mm får hon ju till slut på något sätt inse att- nej men där kommer ingen man att rädda mig. Så då får hon ta det egna händer- och då försvinner ja. biten. Men ja. så fort Sarkov dyker upp- då vet ju inte hon att han är ju- omprogrammerad nu. Åh, en man som jag känner! Ja, precis. Då ska hon vara på klänga på honom istället- och bara, åh, ta mig härifrån! Hjälp mig! Rädda mig! Efter att då som sagt- just har så här julat och voltat sig- Genom en eldstrid och sen skjutit ihjäl en massa sådana här konstiga vakter. Med gasmasker. Ja, med gasmasker som ger ifrån ett konstigt ljud när de dör. Är ja, De låter ju som ett djur som skriker. Alltså det är nästan det är, det är, det är, det är lite obehagligt. Ja, det är faktiskt. Det är en, det är en bra karaktärsdesign på dem där tycker jag. Jag är bara inte säker på vad de är för någonting och om de tillhör liksom tjejsernas garde för att de ser ju inte alls ut som de vakter som annars är vakter, vakter så att säga. Mm. Jag vet inte om de ska vara någon form av supersoldater- fast de är ju helt fullkomligt, fullkomligt värdelösa i sådana fall. De har ju ingen kontroll över sig själv och är riktigt korkade. Ja, alltså, någonting som man brukar klaga över på forum och i recensioner- det är att stormtroopers i Star Wars- Ja. De kan inte liksom sikta för fem öre. De skjuter Nej. på allt annat än vad de ska sikta på. <laughs> precis, precis. Alltså... Um, <laughs> de här um, vakterna i Flash Gordon, de får alltså stormtroopersen att framstå som uh, prickskyttare. <laughs> <Ja>. <laughs> för de skjuter åt alla håll, liksom... <laughs> alltså, och fienden är bakom mig. Jag skjuter... Pss, pss, pss, pss. Och lite hitåt pss, pss, pss, pss. Liksom, Du kanske ska sikta där fienden är Åtminstone Skjuta på fienden när fienden visar sig istället för Åh oh, hon gömde sig bakom en pelare Jag skjuter det på pelaren Sen gör jag paus ja, visst. För då blir jag lite förvånad Liksom Finns <laughs> det någon jag kan skjuta ja Och så dyker hon upp Och han är så Åh där är det. Ja too slow. Bara, bara det att hon lockar dem med sina um, högklackade skor är ju helt otroligt. Va, vad är det för någonting? Ja, det har jag aldrig sett. <laughs> de tål ju ingenting. Alltså jag, jag, jag menar inte att Dale på något sätt skulle vara kör eller sådär, men alltså hon gör ju någon form av jättehalvlustig, men ändå riktigt skicklig och välplacerad spark, lite nu och då eller något slag och sådär. Och de bara säckar ihop av det. Hon som då är återigen ett virrigt våp egentligen. Bortsett från när hon uppenbarligen är ensam. För att förvandlas hon istället till typ Wonder Woman. <laughs> ja, jag hade velat se den här tjejen med skinnet på näsan som mot sin vilja då ska bli tjejserlig sexslav. Ja. Och kämpa mot detta här. Mm. Och, ja, nu är det ju en film från 1980 Så att det är ju klart att eh, Hon klarar ju inte det själv Så att säga manusmässigt Nej, Hon ska ju räddas Men jag hade ju åtminstone velat se henne Faktiskt få, få kämpa lite för sig själv Och försöka För då hade man ju åtminstone kunnat säga att Ja, jo, men hon, hon försökte Men det blev för mycket Hon, hon kan behöva lite assistans Det, det är ju ändå någonting man kan leva med mm. Två minuter får vi se henne i liksom det läget vi hade velat se henne hela tiden. Mm. Det är... <klaps> <klaps> <klaps> Och sen är det som bara bortblåst. Som sagt, så fort det kommer in en man verkligen. Alltså antingen då Flash eller Sarkovs. Så fort någon av dem är i bild. Då, då blir hon helt jämplös. Då förlitar hon sig bara på den personen istället. Mm. Då kan hon ingenting själv. Jättetråkigt. Nej. Jättetråkigt. Och gud vad konstig karaktär det här är. Ja, den känns väldigt obekvämt att titta på. Ja, det gör den. nu. men, men eh, Melody som tycker jag spelar den bra. Alltså hon gör ju vad hon kan med vad hon har fått. Ja, karaktären är ju trasig, men vad, vad kan hon göra åt det liksom? Hon har väl inte heller någon direkt skådespelartalang så utan är väldigt så här åh, oh, ta hand om mig. Ja. Hjälp. Jag, jag tycker du är lite för generös ja. Som säger att hon gör ett bra jobb Jag menar hon gör mm. vad hon kan ja. Men eh, det, det är ingenting att höja till skyarna direkt Nej det är, inte, det är ju verkligen inget Oscarsmaterial Och hon kommer förmodligen inte få nya roller av det <laughs> Jag vet faktiskt inte Hur många roller de här skådespelarna har fått Efter jag har inte vågat titta Nej, Inte jag heller <laughs> Jag blir nu bara besviken och får säga att de har varit med alldeles för mycket. Ja, förmodligen. Mm. Alltså, som sagt, de här har ju ändå blivit plockades för att de är någon form av ideal på något vis. Alltså, som sagt, Sam J. Jones. Visst, han är säkert en idealisk, liksom Fresh i många ögon, för hur han ser ut. Och Melody spela väl en typiskt så här söt kvinna eller någonting. Mm. Så säkert fick de ju fler roller också även efter det här. Det spelade mm. som ingen roll på 80-talet att man inte kunde skådespela. Men såna här typer av filmer kunde man lätt få vara med i bara för hur man såg ut. Men du, jag måste faktiskt säga en sak som jag är inte helt bekväm med att säga men mm. eftersom att handlingen av filmen förlitar sig så oerhört mycket på det här så måste jag ju ta upp det. Mm. De gör en jättegrej om att... Um, Dale är en enorm skönhet mm. Alltså hon är mm. Huvudvridande Hjärtbultande Och knäsvagande Vacker ja. Och Ming blir helt betagen Bara han ser henne och, ja, och säger att hon är nästan en rival Till hans egen dotter i skönhet Och så vidare och så vidare Förlåt mig, men, men jag tycker inte att jag ser det här i uh, Melody Andersson. Nej, jag tycker att han står där mycket heter <laughs> <laughs> Ja, om man ska göra den. Ja, man ska göra den jämförelsen till till exempel. <laughs> uh, men nej, det gör jag inte, jag heller, så att det är ju lite lustigt. Alltså, det är inget fel på Melody Andersons utseende. Verkligen inte. Jag hade köpt henne som mm. den här rapporten med skin på näsan. Ja. Och tyckte att jo, men hon ser bra ut där. Mm. Men, mm. men så mycket av filmen bygger liksom upp på att hon är som... en gudinna. Ja, visst. Det är ju som att därför som Ming vill ha henne i sitt horn. Att... Ja, eller ta henne till sin hustru. Jag blev inte ja. riktigt klok mm. på det här. För om som är det ett har om som ska gifta sig med henne som om hon var den enda. Att... Ja, precis. Mm. Jo. Ja. <laughs> ja. Det är en sån här konstig lucka. Men så säger inget ont om Melody Anderson, hon Nej. ser bra ut, men de, de lägger på lite för mycket där. Mm. Mm. Det kunde stället vara att hon var lik hans bortgångna fru eller någonting sådant, för då hade jag köpt det mer. Mm. Mm. Det här blir det blir lite taffligt och det är ett billigt kärleksdrama då mellan Flash och Ming att båda vill ha samma kvinna Ja, precis. jag kan inte låta dig få henne <laughs> ja som sagt det här är kärleksdramat alltså åh det är så himla taffligt alltså, det börjar, och det börjar ju så himla snabbt också bara han får syn på henne så ser man ju hur han blir typ intresserad slash kär och hon också blir ju det på några sekunder och liksom, de ska börja hålla hand helt plötsligt. Och den här, när de åker till, till då planeten Mongo och de ligger där och är utslagna av G-krafterna eller vad det nu är för någonting som gör att de, de svävar runt där i rymden mot planeten och är helt mer beslösa. Men ändå håller på och typ fingrar på varandra och, och pillar på varandras händer och det ser jättekonstigt ut, jag blir så obekväm av de där scenerna. Och så ser så är att de stört kära varandra efteråt också. Det det verkligen trycks i ansiktet hur kära de är i varandra. Och Nutty puttar sig. Och, oh, Jättedåligt. Flash, jag älskar dig. Men vi måste rädda jorden. Spara den historien till våra barn. Oh, Flash, jag accepterar. Ja, visst. Ja. ja. Vad ska du störa oss nu? Jag har precis blivit förlovad. Ja, visst. Nå. Ja, vi tog ju verkligen. Speciellt med tanke på hur sjukt lättförförför som Flash då är. För han ja. blir ju det av Minstotter som vi snart ska prata om också. Tvi. Tvi bara. Nu, nu lämnar vi det här paret. Det, det är tydligen um, kjoltyg. Det har effekt. Mm. Verkligen. Sen har de ju alla i den här filmen väldigt speciella kläder. Ja, jo. Särskilt kvinnorna. Så mm. det är kanske därför han, han är väldigt intresserad. Ja, för att det där lär han ju inte vara van vid att se på jorden. Speciellt när man då ser hur, hur Dale är klädd. Och då vill jag inom parentes sätta som en normal människa helt enkelt är hon klädd. Men det är ju ingen på den här planeten. Alla är ju superlättklädda alla typ Leia när hon är tillfångatagen i i Star Wars av Jabba för att göra en mm. tillreferens där. Alltså de har ju typ någon form av underkläder eller bikini eller någonting på sig bara. Alltså det är ju förförestiska kläder med mycket liksom slöjor och ja. mantlar och nästan mm. ingenting bortom det. My mycket mycket hud som ska visas och, och det tyg som de då till och från har på sig på kroppen, det är sån här typ silkeslent, verkligen. Ja du, jag, jag ska ärligt säga jag älskar att titta på kvinnokroppen. Det är något av det vackraste som finns. kan jag säga både som illustratör och som man. Men det finns också god smak. Ja. Man måste inte gå runt i, i liksom... I bikini hela tiden Nej, visst inte Och det, det är ganska tydligt att Det görs här bara för att vi kan Ja, ja men det är ju rymden Ja, det, det är ju 80-talet också Jag antar att på något vis Jag vet ja. inte, jag tror att man hade I Fred har väl inte blivit bättre ska jag ju inte säga Nu Nej. håller man på på det här viset idag också I film mm. um, men Musikvideor ja. ja, i synnerhet alltså men ja, jag tycker att det här är i alla fall typiskt 80-tal. Det är det. Det är så 80-tal det kan bli. <laughs> Men vi kanske ska slita oss från Dale. <laughs> ja, jag tycker vi gör det verkligen. Vi, vi går vidare och pratar om nästa man i den här jordbostrion då, som har tagit sig till planeten Mongo. Nämligen mm. Dr. Hans Sarkov, som ju är anledningen till varför de är där överhuvudtaget också. Mm. Våran galna vetenskapsman- Halvt hysterisk. Som spelas av en skådespelare som bara kallar sig för um, Topol. Ja, Topol. Jag gillar Sarkov. Ja, visst. Alltså han är så överdriven så det är knappt sant. Så mm. han går hela varvet runt och blir bra. Han är så dålig så att han blir bra alltså. Han drar en massa slutsatser som vi har sagt som är helt dragna ur luften. Men det ska väl föreställa att han är något supergenis, att ja. det listar han ut. Exakt. Exactly. <laughs> jag behöver inga ledtrådar, det här listar jag ut ändå. <laughs> Men alltså, han är så överdriven och så charmig mm. ändå. För mm. han är den prototypiska galna vetenskapsmannen som ändå är god. Alltså ja. Han är på den goda sidan, mm. han är excentrisk mm. och... Ja, v vad kan man säga? Alltså, han, är, han är en sjön snubbe helt enkelt. Ja, han är en jätteskön snubbe, det tycker jag också verkligen. Han är, han är så enormt hysterisk och som du säger excentriskt bra ord verkligen. Och så är han riktigt smart verkligen. Kanske lite för smart som just i med att han som sagt drar de här slutsatserna utan att man egentligen förstår själv hur... Han kunde dra den slutsatsen, men man köper ju det för att han är ju treni. Jag köpte det, minst då på 80-talet, när jag, när jag liksom själv inte hade någon förmåga att tänka utan bara ha satt med stora uppspärrade ögon och munnen på vidgavel. Det räckte med att höra det för att jag skulle bli så här få alldeles gås ut. Får jag fortfarande när jag hör den låten? Med det sagt så, så är ju Zarkov inte, inte felfri är jättemycket runt den karaktären som är jätteskumt. Mm. Alltså, han är, han är så excentrisk så att han, han vill hota sin assistent som inte vill flyga ut i rymden med pistol. Mm. Ja. Och blir jätteförvånad när han rymmer därifrån. Mm. Men, men vad ska du? Ja, du gissa. Mm. Bort från dig och din pistol som du pekar mot mig. Och... Ja. Sen är det ju helt lysande med, med Flash och Dale när de kommer in och säger Vi har kraschlandat det är inga problem ni, ni vill säkert ringa någon och berätta vad som har hänt <laughs> Ja, jag har en telefon här inne ja. det är och späckar på <laughs> Hur dum får man bli om man tror att Ja men där är nog en telefon där inne Det ser ju inte alls ut som en enorm projektil som kan skickas ut Ja <laughs> oh. Ja, men underligast och som aldrig får en förklaring mm. det är det faktumet att Ming beordrar att han ska återanvändas och då spänner de fast honom i någon sån här jätteanordning och då ska de tömma hans hjärna så att han inte minns vem han är utan han ska bli en, en neutral soldat ja. och då börjar de ju göra det det är meningen att det ska vara tragiskt att se hans liv spelas baklänges på den här skärmen medan de håller på att radera det. Men, mm. men jag kan inte låta bli att skratta åt det för det blir så jättespexigt när det går baklänges. Ja visst, det är jättekul jättekul scen. Ja. Den är rätt snygg ändå. Den är snygg, men, men det är ju meningen att det ska vara tragiskt. Jo, hans fru död och, ja. och men ja men Ni slängde själv ner henne i vattnet och hon simmade och allt var bra. Och så var blickstradade lite, sen ligger hon död vid poolkanten. Ja. Vad hände? Ja. Men det, nej, det, pssst, det, det, är det är inte det. intressant. Ja. Vi går ju så långt tillbaka så att vi ser honom födas. Också, ja, visst. Va? Och dessutom de ligger liksom i sin mammas mager som ett litet foster. Och detta här är ändå inte det skumma, utan um, det, det, det är bara en liten parentes, liksom att jaha, okej. Okay. Så står då Mings högra hand, den som är då chef för den här hemliga polisen, en man som heter Clytus, mm. som vi kommer att prata lite mer om senare. Så står han och säger, ladda honom med nivå 3-kunskap till hans, hans högra hand, som är då en karaktär som kallas för General Klata. Mm. ja varför det? Säger hon då att eh, jag tror inte människor klarar att eh, ta så mycket högre kunskap än det. Mm. Ja, så går han iväg för att då, då har han helt plötsligt något annat han ska göra. Mm. Och då vänder hon sig till, till någon sån här tekniker och säger att ladda honom med nivå 6. Ja. Men han sa ju precis, gör det bara. Jaha, okej. Okay. <skratt> <skratt> mm. <skratt> okej, okay, ett par saker här nu. <skratt> Varför funkar det mm. när de har etablerat att um, en människogärna klarar inte av det? Är det för att maskinen är felkalibrerad <laughs> eller vad tusan är det? Du kanske är att han är så smart. Jag, jag är villig att köpa den förklaringen att han är så uh, extraordinärt intelligent att mm. han ändå klarar av att ta emot det. Mm. Men då kommer vi till punkt 2. Punkt två. Som är verkligen vad tusan. Mm. Raderingen har inte fungerat. Ja. Så man tror ju att han är en, en Ming-soldat. Och att han ska lura Dale att avslöja var då Flash gömmer sig och så vidare. Så de tillåts fly från det här palatset. Staden, vad man nu ska kalla det. Och då säger han till henne så här. Jag är fortfarande mig själv. Jag mm. kunde klara att motstå det där. Hur gjorde du det? Precis. Jag citerade Shakespeare och gamla Beatles-låtar Va? <laughs> och på det viset byggde han upp sitt minne igen Jag fattar inte heller den här logiken Ja men det är något sånt här att den mänskliga andan kan inte kväsas Ja precis, det ska väl vara det Alltså, snälla. Någon lite bättre förklaring Jag menar nu när han är så intelligent kunde han ha sagt att de räknade fel på kalibreringen för människohjärnor mm. eller någonting sådant. Att de visste inte riktigt hur det funkade för vi är en ny art för dem. Mm. Det är, en, det är en fruktansvärt dålig förklaring, men jag hade ju åtminstone köpt den. Den är ju bättre än, jag citerade Shakespeare och Beatles för mig själv. <laughs> och speciellt när de nu har gjort som någon form av grej av det, fast ändå inte lyckats göra en grej av att den här General Carla ändå tryckte in nivå sex-kunskap i hans huvud. Ja men okej, okay. om det då hade kunnat vara en anledning till att de försökte fylla min hjärna med för mycket och då gick någonting fel och så blev det liksom att jag fick tillbaka minnen i stället eller någonting att hon ville trycka in i vår sexkunskap i hans huvud därför att hon är sadist som alla andra på den här planeten typ. Mm. och det slog istället bakut så att Istället för att hans typ sprängdes av kunskapen så återgick han till sitt normala stadie. Mm. Men inte ens det heller. Det blir ju som ingenting av det där. Hon bara trycker in i vår kunskap. Varför vill du göra det? Vad ska det ge? Det, och det ger ju ingenting. Absolut ingenting. Han Nej. får inte ont av det. Han blir inte konstig av det. Han, han går ju tillbaka till sitt normala utan att det överhuvudtaget har hänt någonting alls. Alltså jag, jag hade i alla fall varit tillfredsställd om det hade varit något jag vill se hans hjärna smälta. Eller någonting sånt Visst, där. vad som helst. Men nej, det är bara att vi gör så här istället. För det tycker jag ja. vore roligare. <laughs> Kif kan. Oh. <hand. laughs> Han skulle bara veta. Ja, jo, Hi -hi. precis. Oh, ja, nej, men alltså det, det är ett sånt där jättestort hål i handlingen att... Det finns ingen rim och reson här Vad tusan Nej. tänkte de men mm. Det är väl meningen att man bara ska acceptera oss Och inte tänka så mycket på det Jag vet inte, är det vi som är gnälliga Eller är det bara en dålig film Jag tror att det är bara är en dålig film <laughs> den, är, den är inte genomtänkt Det är ju det som sagt. Ja. Vi har en premiss här Men den är full av lösa trådar Man har inte lyckats utföra Någonting rätt riktigt utan, Och man tror också att det ska vara gå släta över Ja, alltså det bekräftar ju egentligen min teori att de har tagit historien raka spåret från den här stripserien ja, just För att i en äventyrstrippserie där du har en sammanhängande handling som då sprids ut på en massa strippar mm. där har du ju så begränsat med utrymme att förklara vad som händer. Så mm. jag är helt övertygad om att någonting sånt här har hänt i ursprungsmaterialet. Men de har inte vidarearbetat det, vilket måste. Därför att i en film kan du berätta så mycket mer. Ja. Och dessutom så um, kan du lägga upp det som att... Jag menar, det är inte så att en tittare helt plötsligt missar ett par minuter. Men, men tidningserie så kan du råka missa ett par strippar. Mm. Därför att du inte får tidningen eller du inte är hemma eller vilken anledning som helst. Mm. Jag menar, här kan du vara säker på att tittarna ändå kan se alltihop förklaring, tack! Ja, tack. Istället då för att, istället för att lägga så mycket krut på att vara övertydliga med till exempel hur ond Ming är och att det är hans fel att flygplanet kraschar och att meteoriskuren händer och sånt där man lägger som fokus på helt fel grejer vad man vill understryka och förklara. Ja, men man har någonstans fokuserat på det som man tycker är visuellt mer intressant. Ja. Men det är också där den skiljer sig från Star Wars- där har de fokuserat på innehållet också. Mm. Ja, i, i de gamla filmerna åtminstone. <laughs> ja. Lite elakt kanske, men, äh... Nej, men ja, jag tycker det är lite befogat också. <laughs> ja, men ja. som sagt, utöver det så blev han nästan en bakgrundsfigur därefter. Jag menar, mm. han är väldigt prominent av sort of, i början av mm. filmen, men han sjunker mer och mer bak i bakgrunden. Mm. Och det är väl meningen att, att han ska då ge utrymme till Flash. Mm. Att han var den ledande först, men nu är han den hjälten som ska leda dem till seger. Mm. Men jag tycker ju inte att, att Flash lyfts ju inte fram mer. Mm, <laughs> han är ju nej. ungefär densamma. Trist. Så det är lite synd att han helt plötsligt bara sjunker in i bakgrunden. Mm med tanke på hur mycket intressant och rolig personlighet han ändå har även om mm. det som sagt är lite överdrivet men det går, det går ett varv runt han, han är rätt skoj av sig han blir kul på grund av att han är så överdriven mm. Toppol kan vara nöjd med sin prestation ja absolut att han kan mm. i den här filmen är det ju helt klart en av de minnesvärda rollerna mm. Mm. den andra riktigt minnesvärda rollen i den här den spelas ju av Max von Sydow mm. Och det är ju kejsare Ming själv. Åh, vilken skurk. <laughs> alltså, det här är så extremt och så överdrivet. Så det går hela vägen runt <laughs> ja, det... och blir häftigt. <laughs> ja, vilken fantastisk person. Både Ming och Max från sidan. Ja, visst. <laughs> här har vi en, en riktig skurk som är stöpt i form a att han är så grym och skoningslös, som jag har sagt, ond in i själen. Bortsett från ett par ganska klassiskt korkade ögonblick när han då helt plötsligt egentligen inte väljer att bara hugga ihjäl folk till höger och vänster utan ja, som sagt gör några korkade beslut som kanske leder till hans fall. Men det är också klassiskt. Han, han är en, Ming är verkligen en 80-tals, eller egentligen ännu äldre ju, skurk. Och jag tycker han är så iskall och skön så mm. det är knappt sant. Jag menar, mm. där är en, en scen där hans dotter torteras för att um, de ska plocka fram information om varför hon har hjälpt då Mings fiender. Mm. Och hon liksom skriker till dem att, vänta bara tills min far får höra det här, jag vill tala med honom! Ja, det kan du väl få. Nu går tänder lampan i, i rummet vid sidan dem. Så står han där mm. och småkäkar någon sån här snacks som något har ja, Helt iskallt bara och tittar på. Mm. Fortsätt med torteringen. Ja, du är inte färdig än. Nej. Det är så ingen pardon. Han är, Nej. han är så hård så att uh, det finns ingenting som böjer honom. Nej. Det är ju underbart faktiskt För det, mm. ibland är det skönt med en skork Som är så är som Genomund mm. Klassiskt genomund Han till och med har mustaschen som man kan stå och vrida på <laughs> ja, Och dessutom De här ögonbrynen Som är typ må, som, ja, alltså, De är ju verkligen gjorda så att de ser arga ut De har ju de här klassiska Formerna på sig ja, visst. Så han ser jämnt grym ut han ser ut som att han tänker börja med en utskällning när som helst. Men mm. han är för cool för att inte göra det. <laughs> mm. Då har han folk till. Precis, <laughs> ja. Alltså det här är ju en, en guldroll faktiskt. Mm. Mm. Och det, det. det som gör hela den här filmen. För mm. han är ja, han är verkligen en, en filmskurk av rang. Mm. Och han känns nästan lite bortkastad här, ärligt talat. Ja, jo då. I den här filmen, absolut. Jag hoppas och tror att han kommer mer till sin rätt om man då läser någon serietidning kanske med, med Flash. Mm. För som sagt, det här är ju som så himla taskigt utfört bara alltihopa. Så han står ut väldigt mycket. Mm. Alltså om man bara hoppar till um, Defenders of the Earth, som mm. vi... Båda ha tittat på. Mm. Mm. Där um, kommer han ju lite mer till sin rätt. Men Oja. han är ju inte fullt lika i skall <laughs> där som han är här. Ja, och då är han ju en seriefigur. Och då blir det ju som en annan sak också. För det tonas ju som ner lite grann på seriefigurs skurkar tycker jag. De blir lite mera. De blir lite mer mänskliga på något vis. Och lite mindre kraftfulla. Mm -hmm. och det är ju som, som tråkigt här får han, han får ju åtminstone leva ut här Ming <laughs> men han har ju liksom ingenting för det i den här filmen jag vet inte hur mycket man kan säga utan att um, förstöra den här rollen utan mm. jag tycker faktiskt att om man ska se Flash Gordon mm. så ska man bland annat göra det för att se Max von Sydow göra den här rollen där är en sak som jag dock ställer mig väldigt frågande till mm. vi har ju pratat om Deus Ex Machina tidigare, mm. i tidigare avsnitt. Och för de som kanske inte vet vad det är eller som inte hört avsnittet där vi pratade om det tidigare. Deus ex machina är latin för gud i maskinen och är ett begrepp man använder när en författare eller en manusförfattare har skrivit in sig i ett hörn och helt plötsligt ger en maskin eller ett föremål en egenskap som löser precis de specifika problemen som han har råkat måla in sig med. Eller bara ger ett föremål talanger som är helt obegripliga. Mm. Och Mings ring är en klassisk DO6-makina. Ja, det är det. För när vi ser i början hur han kontrollerar sina maskiner då sitter han och viftar med den här ringen. Mm. Och då tänkte jag att... Oh, jo, men det är lite häftigt att han har en, en ring som är då så avancerad att den kan styra hans liksom, terroristmaskinerier. Att han behöver inte syssla med några enkla handkontroller. Utan han kan bara sitta och vifta med den så gör maskinen precis som han vill. Jag köper det! Jag menar, det är ändå science fiction. Ja. Och så helt plötsligt så kan han använda den till att hjärnkontrollera folk. mm. mm. Och att göra dem sexuellt mottagliga. Och ähm, även ett par andra egenskaper mot slutet som jag inte vill nämna. För det, det hör slutet till, så att mm. säga. Och äh, vi vill ju ändå ge våra lyssnare chanser att titta på den här om de inte har gjort det. För mm. som sagt, det är nästan hela, hela vägen runt och bli häftig. Men sånt tycker jag är så tråkigt när man gör... Att man mm. inte kan ha ett par föremål om man nu ska ha såna här specifika talanger i teknik. Att han kunde ju haft två ringar, eller tre, eller en hel näve full. <laughs> Men nej, den här ringen ska kunna allt. Och det är, det är så billigt. Ja, det är det. Det gäller ju att vara ändå konsekvent med vad man ger ett föremål eller en person för typ av krafter. Mm. Så det inte bara är det jag vill. Vad som helst. Mm. Det blir ju ganska obalanserat. Och speciellt då när man inte använder det här föremålet eller sina krafter till sin fulla potential som det ju då verkar. För att om man då har sett i det här fallet den här ringen göra en sak i en scen, varför används den då inte i den här scenen där den verkligen hade kommit till nytta? Ja visst, så det är det som bara. Då, då händer ingenting. Plötsligt har man ju glömt bort ringen, vilket jag gjorde mig hemme mellanrum när jag såg filmen. Glömde bort att den faktiskt satt på hans hand och att han hade någon form av kraft där för att han använder den som inte så mycket som han egentligen borde med tanke på hur kraftig den är och den verkar ju inte ha någon som helst begränsning heller alltså det är ju inte som att han behöver ladda upp den med jämna mellanrum utan den är ju bara användbar för honom åtminstone mm. den bara är där ja. och, och den sen... gör vad jag vill Ja, men det, är, det är så typiskt när det gäller sånt här, får man använder nästan det magilösningar. Ja, visst. Mm. För magi kan göra allt. Mm. Ja, men jag köper inte riktigt det i en fantasyhistoria heller. Du måste mm. kunna förklara vad det är för sorts magi ändå. Mm. Men det här är inte fantasy. Nej. Det här är science fiction- och det här är inte magi, även om många hanterar ny teknik som om det vore magi. Titta vad jag kan göra! <laughs> Grejen med science fiction var att man skulle kunna presentera en idé och skriva en historia runt den idén. Det är den ursprungliga science fiction-premissen. Mm. Sen har ju det här med rymd och rymdkrig och utomjordingar och sånt. Det har ju tillkommit allt eftersom och det har ju bara berikat. Ja. Men namnet är science fiction. Mm. Magi är inte vetenskaplig. Vetenskap. Nej. Ja, nej det är en liten rant där men det, jag tycker det är så tråkigt för vissa verkar inte förstå att det är viss skillnad på de här två genresen mm. och blandar hejvilt. Mm. Men eh, vi har kanske inte så mycket mer att säga om Chase eh, Ming. <laughs> Nej, vi har nog inte det. Eh, som sagt, gör väl hela den här filmen. Mer eller mindre. <laughs> ja, eh, det är ju, jag, jag tycker att man skulle kunna döpa filmen till Chase Ming istället för Flash Gordon. Jag vill få in hans namn där någonstans i alla fall. <laughs> ja, Max von Sydow gör... Eh, en riktigt minnesvärd roll mm. kanske inte hans absolut bästa men minnesvärd är den <laughs> ja det är den verkligen ja. och eh, Min har ju då även en dotter som vi har påpekat tidigare som är prinsessan Ora och hon spelas av Ornella Muti. Mm. Italienskt namn tycker jag det låter som mm. det är hon tydligen också efter att ha kikat på IMDb Okej, okay, ja det förklarar ju en hel del för um, jag satt under hela filmen och undrade varför har de inte tagit in en skådespelerska som kan skådespela? Som kan engelska, nej, <laughs> jag är elak. Men... Nej, men det förklarar ju saken för då är ju engelska hennes andra språk. Ja, visst. Och då blir det ju ändå lite svårare att, att leverera trovärdiga repliker och sådär när man kanske inte är helt helt slängd med språket man ska använda. Mm. För jag skulle vilja säga att det är, det är en trött roll. Mm. Och det är konstigt för det ska ju vara en väldigt färgglad roll med, med väldigt mycket glitter, glamour och mm. skim på oh, ja. också för den delen. Ja, hon har ju ändå det. Alltså, hon är ju ändå en betydligt starkare kvinnokaraktär än, än vad Del är tycker jag. Även om hon nu hon spelar ju typ bara på sin egen kvinnliga sexualitet och sexapil så att säga. Mm. Men hon gör det ju på ett väldigt som ett väldigt kaxigt sätt. Alltså hon är ju väl medveten om att hon kan få som det verkar vilken man som helst att dansa efter hennes pipa. Och jag tycker ändå att det är jag tycker det är, som inte det, det är som inte det blir ingenting negativt av det, åtminstone inte den här rollen. Jag tycker hon är rätt kaxig av sig. Hon är en riktig lismare och en duktig sådan som verkligen lyckas få, men att göra det hon säger. Och hon mm. vill ju ha lite grann allt hon ser, och det får hon ju väldigt mm. mycket också. Även om det nu går lite snett för henne också. Vi har ju som redan sagt att hon kommer ju bli torterad så småningom för att hon då. Hjälper Flash bland annat att rymma undan från Mings frede. Mm. Jo men hon är ju uppväxt som då kejserlig prinsessa. Mm. Och har ju Ming i sig så att säga. Hon ja. är ju pappas dotter om vi säger så. <laughs> mm. Och tänk så mycket politiskt spel där är runt en tron. I vilket kungadöme eller kejsardöme som helst. Mm. så att jag är ju inte förvånad över att hon som karaktär då är van att använda allt hon har för att få sin vilja igenom ja. och då är hon ju en vacker kvinna då kanske den vackraste på Mongo, mm. då är det ju naturligtvis självklart att hon använder det till sin fördel mm. så kan Visst. man ju ha åsikter att är det bra, är det dåligt, ja jo men hon får som hon vill mm. och mm. faktum är att hon ger inte andra särskilt mycket –Heller. så Nej, äh, hon –Hon tar ju mer än vad hon får. Mm. Så. –Oja. Oja. <laughs> så att –Hon är ju inte särskilt hjälplös. –Nej. –Förrän hon då ser Flash och blir väldigt betuttad i honom. <laughs> –Och får äh, för sig att göra saker som leder till att hon råkar illa ut. Men... Mm, mm. Jo, där tar hon sig kanske lite väl mycket vatten över huvudet. –Där, där gapar hon efter lite väl mycket. Men eh, som sagt, jag tycker inte heller att det är som ingen fel på hennes, hennes roll Även om hon spelar mycket på sin Hon spelar mycket på sexualitet som sagt Men alltså, ja, hon äger ju upp de flesta Männen och även kvinnorna i den här filmen Just på grund av det Därför är det ju lite tråkigt när skådespeleriet är lite trött Jag menar, ja. det är ett par scener som är helt okej okay, Annars mm. är det istället lite flåsigt leverera <laughs> Ibland skulle man nästan kunna tro att det är en parfilmsparodi utav något annat rymdäventyr. För det är väldigt ja. så här putar med brösten och vickar på höfterna. liksom Hello there! Jo, <laughs> ja, jo, det är det ju. Som sagt, hon, hon har ju lite svårt för att leverera reprikerna, det har hon ju. Mm. Och det, det är väl som vi konstaterar. Och I och med att hon verkar nu faktiskt vara italiensk och är väl mer. Hon, hon verkar ha gjort en del roller i Italien, eller alltså i italienska filmer. Mm. Så hon har säkert skådespelat talang och sådär. Det bara det att det lyser inte riktigt igenom här då när hon inte behärskar kanske språket riktigt så mycket att, att hon verkligen kan leverera sin karaktär och sin karaktärsreplik med lika mycket känsla som hon hade kunnat göra om det hade varit en italiensk film. Mm. Jag är ju helt övertygad om att bildspråk och skådespeleri är olika ja. jämfört med i Italien jämfört med i USA. Jag menar jag har ju sett lite från, från italienska filmer här och där och det är ju så väldigt mycket som är annorlunda i både hur man levererar och hur man lägger upp det. Mm. Jag är villig att säga att hon är särskilt en helt okej okay skådespelerska på italienska. Mm. Hon är inte särskilt övertygande på engelska. Mm, nej. Alltså, hon gör vad hon kan med vad hon har fått. Men jag menar. När hon då ska vara dottern till den mest kraftfulla mannen i mm. eh, det kända universumet mm. och ska spela mot Sydov som har så mycket och så mycket pondus ja, ja, visst. så ser hon så blek ut i jämförelsen. Mm. Vänta, skulle inte hon vara var hans dotter som är väldigt lik honom mm. i sitt beteende? Uh, nej Snarare adoptivdotter i sådana fall. Ja, det hade jag nog med köpt faktiskt. <laughs> Även ja. om jag inte tror att Ming hade skaffat en kvinna i sitt liv att ha som dotter. Nej, inte heller. <laughs> om man inte hade gjort henne själv. Ja. Mm. <laughs> ja, nej. Det, det blir väl inte mycket mer än ett, än ett knappt godkänt för Ornella. Som sagt, hon, hon har ändå en, en rätt intressant roll egentligen och en uh, hyfsat stark sådan och är betydelsefull för filmen också. Mm. Men, uh, ja. Det är som med Sam J. Jones och Melody Anderson egentligen. att Det blir inte så mycket mer av det. Där är också en av filmens mest obehagliga scener med henne- om man faktiskt tänker efter. Och Det är när hon söker upp Dale- precis innan bröllopet med Ming. För hon blir ju givetvis kidnappad- och ska tvingas att gifta sig med honom. Mm. Så säger då... <laughs> Eh, prinsessan Aura till Dale att, ja, jag har en utväg till dig. Jaha, vad då? Jo, varje gång min far ska ha älskog med någon så dricker han en kraftdryck. Hur vet du det? <laughs> <laughs> Hur vet kanske... du vad han gör när han har sex med någon? Hon kanske är den som serverar det varje gång. Åh. <laughs> oh... får komma in med det. <laughs> Alltså, när man börjar tänka lite på hur vet du detta och varför så börjar det bli riktigt ja. det har du rätt i det där tänker vi inte mer på nej, vi gör inte det, det jag tror det är bara någon som har skrivit alltså, jag tror säkert att den som skrev den där repliken har ingen koll själv på det hon skulle bara leverera repliken för att det var hon hon ja. skulle komma med det där tipset för att det är hon och sen tänkte inte någon på att ja, vad betyder det här då hur kan man ha insikt ja, i en sån sak? Och så börjar hjärnan att smälta. Ja. <laughs> <laughs> Nej, vi kanske ska um, snabbt som möjligt glida från prinsessan Aura och allt mm. vad hon innebär. <laughs> och istället ta en titt på Klytus. Yes. Mings högra hand och uh, chefen för den hemliga polisen. Mm. Och uh, hans högra hand, General Carla- Ja, vi tar och bakar ihop de här karaktärerna, för Carla är väl inte den som syns och där överdrivit mycket egentligen, men hänger ju ändå kring Clytus lite här och mm. där. Så hon får, hon får vara med på ett hörn, eftersom hon, hon är exakt det, hon är med på ett hörn. Det här är en, um, en läskig snubbe. <laughs> ja, han är ju faktiskt minst lika hänsynslös som Ming. Mm. Men han är lite mer, hur ska man säga det, diplomatiskt artig. Jo. Mm. Han äh, säger inte bara, jag har ihjäl Utan han är med lite mer, ska vi ha ihjäl dem? eller har ni något annat ni skulle vilja göra? Alltså det är, det är mer äh, lismande och ändå jo. obehagligt. Ja, han, han är som en sluglistig orm. Ja. Jag saknar bara liksom en tunga där som kommer fram i mellanrum när han hade levererat en replik. Men man blir ju lite nyfiken också på hur han ser ut. För han har ju ja, en, en guldmask på sig. Mm. Som fick mig omedelbart att tänka på Crichton i Red Dwarf. <laughs> ja, det förstår jag faktiskt. Ja, jag tänkte ju faktiskt på Doctor Doom <laughs> istället. <laughs> ja, för det är någonting liksom, lite oroväckande med den här masken. Och, ja, det är ju det. Jag, jag gillar verkligen den karaktärsgrejen. Och sen att han dessutom då bär den här helsvarta manteln. Så man ser ju verkligen ingenting alls av honom, mm. han är som bara ett stort stycke med tyg och den här masken som dessutom då är av guld så det är, det är ju som kontrastverk igen, jag tycker det är en snygg karaktär på det viset mm. ja, det råder ju inget tvivel om vilken rang han har nej det. visst, mm. jag menar han har guldbroderier och mm. märkningar och allt annat och så då masken självklart mm. Mm. och så glider han runt och kan i princip göra vad han vill, för han jobbar direkt under Ming, Mm. Där har vi ju den skurk, så att säga, som man måste ta sig an innan man kan komma nära slutbossen. <laughs> ja, han är, han är minibossen som man springer på i rummet innan. <laughs> det är han faktiskt. Och han levererar sina repliker lysande också. Ja, ja. Jag menar, det är en, en man som heter Peter Weingard- Mm. Som har spelat rollen. Och eh, han gör det riktigt bra. Ja, jag gör ju det. Han är väldigt intresserad av, måste jag säga. Både att se hur han ser ut. För jag har inte kollat upp heller. Och vad han har gjort med för någonting. För det här är ju faktiskt en. Det här är ju en jättebra roll. Mm. Jo, men precis som Max von Sydow så spelar han på allvar. Och jag mm. får känslan mm. av att det här var inte din första roll. <laughs> mm. Nej, visst. Du har varit med ett tag för. Eh, är någon slags kontroll där som saknas på rätt så många av de andra skådespelarna? Mm. Jo, det skulle vara intressant att se vart de har grävt upp honom ifrån egentligen. Han måste ju ändå vara planerad så att säga, på ett helt annat plan. Precis som just Max von Sydow som det känns som att ja, men det här är ett stort namn som vi skulle kunna ta till våran skurk. Mm. Så det är, det är en intressant karaktär och även karaktären bakom karaktären. Däremot så är ju som du säger General Carla som Hänger med honom väldigt mycket Och spelas mm. ut av Mariangela Melato Tyvärr lite problem att uttala det. det var ett lite annorlunda namn. Ja, jo. Hon är lite gråare. Mm. Säger och gör inte så mycket. Eller, hon är där och hon hostar upp lite ordrar. Och står och mm. viftar med armarna. Men mm. vi får inte veta så mycket om henne. Och det finns ju ett potentiellt intresse där. Mellan Clyde och Carla. Alltså han beter sig ändå en eller två gånger lite grann som att. Han kan potentiellt vara intresserad av henne eftersom hon också är en en, onds, hon är en ondsint kvinna och han är en ondsint man. De har säkert mycket att prata om <laughs> men, men som sagt hon blir ju som inte etablerad som någonting alls egentligen utöver då att det är hans högra hand för att hon är ändå så pass nära honom så att man förstår ju att det här är ju inte bara någon, någon av hans lakejer i den här spjongardet som han kontrollerar utan hon har ju också en, en uppsatt position och även förmodligen den som står under honom. Mm. Men det är, det är allt. Ja, det kunde varit mer som sagt, vi kunde ju ha sett att hon var en sadist som liksom tycker om att plåga och tar eh, alla chanser hon får nu när hon har hamnat mm. på den här positionen. Mm. Det, det andas ju lite åt det hållet med hela Sarkov-manipuleringen och ja, raderingen. Men äh, de tappade. Det, det händer liksom inget mer. Nej, hon är egentligen inte särskilt viktig. Alltså, hennes roll hade ju lika gärna kunnat spelas av vem som helst. Hon hade kunnat vara just vem som helst. Vi får intrycket av att hon är någon form av upphöjd person. Hon är inte bara en vanlig fotsoldat. Men det ger som ingenting att hon är den hon är. Ja, de kallar ju henne för general så att hon ja, har jo. hög rang är ju ganska ja, tydligt. Jo, där är det ju det tydligt. Det. Jag glömmer bort att de kallar henne för general faktiskt. Men, men som sagt, hennes generalposition tillför ingenting. Nej, inte mer än att hon säger höj sköldarna, skjuter ja. att hon ropar ut order. Så tyvärr där um, Melato gör en, en bra roll av vad hon har fått, men det, den innehåller inte särskilt mycket. Mm. Då är ju Klytos mycket intressantare. och ja, betydligt. Det är ju nästan som Ming och Ora här. Att Aura uh, får stå lite grann i skuggan för Ming och uh, Carla får stå lite i skuggan för Klytos. Och Dale får stå lite i skuggan av Flash. Ja, mm. Ser vi en trend här? Ja. <laughs> Mm. var dålig film. Dålig produktion, <laughs> rättare sagt. Tarske-kvinnersyn. <laughs> ja, det också. Ja, oh, just det, ja, det. där sa du också någonting. <hör> Den eh, parallellen var jag inte snabb nog idag <hör> <hör> Det är för att jag kanske tänker som Flash Gordon <hör> Nej, det tycker jag <hör> inte. <hör> du behöver vara vältränad, Thomas, men du är ingen Flash Gordon Och det menar jag som något positivt. <hör> tack. Tack. Ja, nej, men vi kan väl ska lämna den här duon. Ja, vi, vi tar nästa duo istället. Vi har ju två stycken eh, adelsmän och avverka. Ja, och det här är väl också lite av filmens höjdpunkt att få prata om de här. Oh, det är det ja. Vi börjar med den, den ändå lite mer återhållsamme. Mm, mm. Prince Barin, mm. som spelas av Timothy Dalton. Robin Hood i Science fiction version fast inte han är lika mera rå och inte lika kooperativ men han är ju ändå ett, en Robin Hood med sina muntra män som bor i skogen fattas på att han har haft en pilbåge vilken ja. han ju nästan har för han skjuter ju ändå med någon form av amboslast och pistol ja <laughs> Herre jösses... Ja. Nej, men... Jag vet inte om jag håller med om Robin Hood-liknelsen mer än att han bor i skogen och har tights. <laughs> för han är ju väldigt lojal till Ming. Eller åtminstone väldigt lojal till Ming så att han får vara med prinsessan Aura För mm. han är ju... Mm. Eh, lite små intresserad av henne om vi säger så mm. Mm. det är väldigt mycket sexuellt intresse i den här filmen ja, det är det ju verkligen ja, men, de, som sagt, de, hon har ju lyckats linda de flesta under sitt lillfinger och mm. sen är det ju väl inte så mycket, så mycket mer än så egentligen utan mm. hon får ju ut mer av alla de här kärlekshistorierna som hon har skapat än vad de som dansar efter hennes pipa får ut ja verkligen Ja, för vi ser ju Barin i äh, det här tronrummet. Mm. Och sen återbesöker vi honom på hans egen lilla skogsplanet då för att äh, precis som Aura vill äh, att Flash ska få gömma sig där. Mm. Och det är ju inte Barin särskilt intresserad. Nej, man, för... det är klart. Han vill inte ha en muskulös Flash där. Så... Äh... Han försöker hitta alla ursäkter till att han kan ha ihjäl Flash utan att prinsessan Aura blir purken på honom. Ja, precis. Han vill ju såklart inte att hon ska lämna honom. Nej, det kanske är en förlust. Jag vet inte. Ja, jag är inte heller så helt säker på det. Men det, det verkar finnas ont om kvinnor på planeten. så att det kanske är. Det. om hyfsat starka åtminstone. Ja, åtminstone det. Kvinnusyn som sagt Ja, som. Nej men det är väl inte konstigt Att han inte vill ha honom där heller För nu är ju han ändå Så pass lojal Som ja, att han åtminstone Inte får sitt huvud Avhuggit av Minga Men vi har ju ändå fått dessutom se Att Minga är ju så pass hänsynslös Av sig så att han han, avrätt, han kan ju avrätta folk bara till höger och vänster så att Barim vill väl egentligen bara få behålla sin position och mm. eh, att då ha en, en man hos sig som är en förymd fånge från Ming, det kanske inte ser så där jättebra ut. Så han är ju förstås orolig över att det här ska gå åt skogen. Mm. Ja, det kan ju sluta illa om man äh, blir känd för att äh, ge någon slags äh, tillflyktsort till fångar. Ja visst, nog kan det det nog. <laughs> jag måste ju ärligt erkänna att jag, jag gillar Timothy Dalton i den här rollen. Mm. Jag tycker han är lite underskattad skådespelare. Han dyker upp här och där och gör faktiskt lite kanske överspelade roller. Men det är ett överspel som jag ändå på något sätt kan tycka är underhållande att se på. Det kan jag också tycka. Det finns många skådespelare egentligen som... Så det är lätt att falla i den här som sagt överskådespeleriet men det behöver inte bli dåligt bara för det utan ja, med lite extra passion det kan bara göra, göra saken lite roligare ändå mm. ja, det beror ju helt på filmen såklart vad det är för berättelse mm. men där är ju som du säger många skådespelare som har byggt hela karriärer på att ha en, en viss jargong mm. Mm. och därför får återupprepa den i varje film de är med i mm. Jag kommer spontant att tänka på Christopher Walken. Ja, precis. Ja. Nej, jag säger vi inte om det? Nej. Men Timothy Dalton gör en jättebra prins Barin. Det är ju bara det att helt plötsligt så svänger hans lojalitet. Mm. Och det kommer lite från ingenstans. Som en blixt från klar himmel. Ja. Och då menar jag Flash också. Och det kan väl visserligen bero på att de har precis haft en liten tvekamp där Som eh, slutar illa men eh, de hjälper varandra Ja men vi har slagits med varandra och hjälpt varandra Det är klart att vi är kompisar Ja men precis det är ju en man och a och grej De har varit ja. män som har slagits Det är väl klart att nu blir det, en, nu blir det någon slags nyvunnen vänskap av det Och man ser upp till varandra därför att man har stått och bröstat sig för det gör ju vi karar varje dag. Varje dag, vi gör det varje vecka. Mm. <laughs> vi eh, spenderar en halvtimme innan inspelning med att bara brösta oss mot varandra. <laughs> Och då blir det ju så här bra också. Mm. <laughs> Precis. Nej, jag håller med om att det, det svänger lite väl tvärtar på slutet- när han slutligen alltså prins Barin då börjar lita på Gordon efter att ha varit hela tiden den här ja, som försöker se om sitt eget skinn och som absolut inte vill ha med Flash att göra både på grund av att han väl kanske ser ändå Flash lite grann som ett hot just för Aura att han vill ha Aura för sig själv för han, det är ju ändå ganska tydligt att, att hon har ett öga för Flash och så ser han då bara för att som sagt inte bli avrättad helt enkelt här syns det ju också tydligt att det här uh, halvtaskiga manuset inte är helt genomtänkt. Mm, mm. För uh, det är så mycket som kunde gjorts snyggare. Jag menar, det här är bara ett exempel av många. Men skulle vi ta upp mm. alla så skulle vi ju sitta här resten av dagen. <laughs> <laughs> Precis. Men med vad han har fått tycker jag ändå att Timothy Dalton gör, gör ett bra jobb här. Jag mm. menar... Mm. Man får ju ändå, som du säger, Robin Hood-känslan. Ja. Men någon som gör ett större intryck, minst sagt... Minst sagt, ja. ...i både storlek och röst... <laughs> ...det är Prince Voltan... ...som spelas av ingen mindre än Brian Blessed... Här har vi ju en man som har fått röst för pengarna. Ja, han tar ju plats både fysiskt som du säger, men också rent eh, ljudligt. Ja du, det råder ju ingen tveksamhet om han är i bild eller ej. Nej. För han hörs. Så fort han ska säga någonting så gör han det med sin väldigt, väldigt speciella röst. Men du, jag ska ärligt säga att jag tycker att... Um, det har nu blivit lite av en grej att säga att han är extremt överdriven här. För jag menar, jag har sett Brian Blessed i många andra roller där han har varit riktigt extrem. Mm. Och väntade mig ju att det skulle vara någonting helt enormt när jag satte mig för att återbesöka den här filmen och tänkte: mm. Han är rätt återhållsam här ändå. <laughs> ja, med tanke på vad man har sett och hört tidigare så. Inte gapar han så fruktansvärt mycket här Det är klart att det är ju Det är ju märkbart Men vadå han är ju också den enda som Som verkligen har den karaktären Och spelar på det här viset också Så att nu står han ju ut Men, men det är ju inte hiskeligt ändå Nej, nej, alltså han har ju en högre röst än alla de andra. Liksom, det är ett faktum. Mm. Och han tar ju ifrån tårna när han levererar. Särskilt när det då ska vara någonting lite mer dramatiskt. Mm. Men som sagt, jag har sett honom spela värre. <laughs> Tvärtom så blir han ju en, en väldigt positiv karaktär i den här filmen för... Mm. Mm. Jag vill inte säga att han går hela varvet runt och blir bra men han är fruktansvärt <laughs> underhållande Ja löjligt underhållande Alltså vissa scener är väl lite såhär De är som lite väl taffliga av sig Alltså det blir lite för mycket Han, han blir för komisk så det blir lite pajas av det hela Mm. Men för det mesta så tycker jag han är sjukt underhållande. Jag, jag, tycker, jag tycker ju om när han öppnar munnen. <laughs> Inte varje gång, <laughs> gång kanske, men som sagt. Ja, det beror lite på vad han säger. För ja, vissa jo. saker är, är hiskeliga. Mm. <laughs> men det hör ju till karaktären, så att ja, säga. Ja, det gör ju det. Han är ju en ganska... Han har ju väldigt mycket karaktär, Prince Walton. Han är också en sån där... Som egentligen bara ser till sitt eget bästa och sitt folk. Mm. Precis som Prince Baron gör. Men eh, som karaktär så är de ju jätteolika ändå. Baron är ju lite mera åthållsam av sig. På något vis lite mer egentligen gentlemanna karaktär. Sofistikerad? Ja, ja. Visst, han är mer sofistikerad. Walton är ju lite mer av en barbar nästan. Mm. Alltså jag, jag tänkte nästan bevingade vikingar när jag ja, såg visst. dem här. Mm. För um, det, det är väldigt ut och det är... Trots att de har laservapen så ska de ändå fäktas med dem. <laughs> mm. Du vet om att det är bättre om du skjuter med den där istället för att stå och banka med den. <laughs> ja... Och så vapnet som han ändå hela tiden håller i också, Volten. Han har ju någon form av stridsklubba typ. Ja. Och det är också lite så här en blandning av att vara då barbar och viking som sagt. Mm. Ja, där är ju faktiskt en, en väldigt underhållande sekvens när um, Flash håller på att fightas i tronrummet väldigt tidigt i filmen. Mm. För då står ju Volten där och är lite trotsig. Jag har varit lite... Um, Sträckningar mellan honom och, och Ming och Klytus. Mm. Så att han assisterar ju flash genom att banka några av de här soldaterna i huvudet med den här jätteklubben. Ja, det är det jag tänker mest på när jag syftar på att alltså, han har ju ett par roliga scener, men ibland en del av scenerna är ju så här lite pajas också. Det, det blir som en hel fars det där slagsmålet som jag sa, och det där är en del av farsen tycker jag verkligen när han gör en sån där bonk och så tittar han upp i skyn och himlar lite med ögonen och bara, jag gjorde ingenting. Ja, någon av hans um, falkmän står ju och tittar på honom och säger, vad gjorde du? Då? Och han ja. bara, vadå? <laughs> jag har inte gjort något. Nej, precis. <laughs> oh. Det går nästan hela varvet runt, det gör det ju. Jag, jag tycker jag att Prince Walton är en väldigt underhållande karaktär. och Jag tycker att Brian Blessed är en väldigt underhållande skådespelare. Mm. Både att se och lyssna på. Men där är vi ju än en gång med en skådespelare som har hittat en nisch mm. som han mm. eller hon då trivs i. Och fyller den och använder den. Och förmodligen har väldigt roligt ja, under visst. inspelningarna. Ja, det tror jag också. Jag menar, jag har ju svårt att se honom i en seriös roll mm. i ett tyngre drama eller något sådant. Men mm. jag tror inte det är roller han söker sig till heller. Nej. Jag tror också definitivt att han har väldigt kul när han spelar in sina roller som mm. den här. Så det glädjer faktiskt mig. Jag blir, mm. jag blir glad av att se när Brian Blessed med i någonting. Alltså, jag har ju sett ett par intervjuer med honom och. Alltså Han känns ju lika högggudd och liksom. Mm. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, mm. När han är privat. Mm. Och man blir ju nästan sugen på att umgås lite med den här snubben för att eh, tänka vad mycket man hade skrattat. Jo förmodligen. Om inte åt hans skämt eller något sådant så bara åt honom. Ja, jag tror att han har något väldigt. Att han har ett skratt som smittar av sig väldigt mycket, definitivt. Ja, men det ju... Han spelar ju ofta i komedier Jag menar, mm, första mm. rollen jag har sett honom i Är ju i Blackadder Där han spelar kung Ja, visst, samma här Och... Det är ju en oförglömlig roll Det där Minst sagt Och han mm. är lika hög gud då Ja, det är han <laughs> oh, yes, yes, yeah. Men uh, han är en höjdpunkt i filmen mm. Han bidrar kanske inte Till att göra filmen mer Seriös eller tyngre, men eh, han gör den ju mer sevärd gör Ja, absolut. Vi är, väl, vi är väl båda nöjda med hans insats här och eh, även den karaktären han får spela. Mm, definitivt. Och det är väl också den sista av de karaktärer som egentligen är värda att nämna. Det är väl de här som du kretsar kring? Mm, mer eller mindre? Ja. Jag menar, vi ser ett par stycken liksom komma förbi och man mm. tror att okej, okay, nu får vi en ny spelare i det här spelet. Mm. Men nej, så går de bara iväg igen. Ja, okej. Okay. precis. <laughs> kul, kul att se dig, vem ja. du nu var. Det du gjorde var viktigt. <laughs> tror jag. <laughs> ja. Men som sagt, det är ju runt om är det kretsar och några av dem är riktigt bra några av dem är taffligt nog inte lika bra. Nej. Det är ganska 50-50 det här. Mm. Vi, har, vi har en ganska blandad kompott av allt från ganska tama karaktärer till just tama skådespelare också. Till då väldigt färgstarka karaktärer och väldigt högljudda skådespelare. <laughs> <laughs> Något annat som är väldigt högljudd mm. det är det visuella i den här filmen. <laughs> ja visst är det är <laughs> oh, ja Alltså... Om man säger att den här filmen är liksom form över substans mm. så ljuger man inte. <laughs> och många av de här dekorerna och miljöerna är ju är ju jättehäftiga. Ja, visst. Jag är faktiskt imponerad av att de är så pass varierande och välgjorda utan något som kännas upprepande, inte ens om man går då från ett palats till ett annat eller från en skogsscen till en annan så tycker jag att, jag tycker det är rätt bra gjort verkligen, vad man har placerat karaktärerna i för just miljöer De är väl kanske lite för um, spacerade så att mm. säga vissa av dem 80-tal Ja, det är så 80-tal så det skriker om det mm. Jag tänker ju då på um, mycket i Mings palats Ja, herregud. Alltså det är snyggt men det är också så väldigt, väldigt mycket mm. att man har lite svårt att ta det till sig. Det är ju väldigt mycket rött. Rött är ju den kungliga färgen, kan ja. vi väl anta här. Mm. Och guld, givetvis. Mm. Ja. Så väldigt mycket går ju i de färgerna. Och det, det köper jag. Då är det ingen tveksamhet att nu är vi i någon del av Mings palats. Ja. Och hemliga polisens lokaler, det är väldigt så stålgrått. Då vet vi det, att där när man ser den här miljön, då är det den någonstans under palatset där de håller till och håller koll på allmänheten. Mm. Visst, det köper jag det också. Skogsmiljöerna, som du säger, är jättefina. De här falkmännens flygande palats går i väldigt grått. Mm. Av någon konstig anledning. För jag trodde ju att de här skulle ha banderoller. Eller några sådana här väggdukar och sådant. Med mönster och liknande. Men nej, det är väldigt spartansk. Mm. Det är en väldigt spännande värld vi får besöka. Det är det verkligen. jag tycker det är en underhållande design på det mesta i filmen. Just på grund av att det är då tidigt 80-tal. Mm. Så vi har ju väldigt blippbloppiga datorskärmar alltså science fictionen i den här filmen är ju som science fiction var just på den här tiden, väldigt mm. mycket med då vissa ändå undantag, jag tycker inte att Star Wars känns riktigt så <laughs> enkelt som Flash Gordon gör och även som Buck Rogers också, men nu, nu härstammar ju ändå Flash Gordon från 30-talet också trots allt, så att det hänger väl kvar lite där just med hur, hur man har designat både både interiörer som exteriörer på typ skepp till exempel. Hur rymdskeppen ser ut, hur, hur mycket- man har använt cirklar och koner- och sådär. Mm. Det, det är ju en viss typ av design verkligen. Ja, alltså jag misstänker- att man har återanvänt mycket av designen- som är i seriestrippen. Mm. Och inget fel i det. Men Star Wars 1- eller 4 numera- är väl från 1977- Mm. Om jag inte minns helt fel. Jajamän. Och denna är från 1980. Så där är tre års skillnad på de här två filmerna. Mm. Och Star Wars är överlägset bättre när det gäller specialeffekter. Ja, oja. Oh, Jösses, vilken skillnad det är. Mm. Jag tänker ju ändå att det här är mer av en budgetfilm också. Det är ändå flärskåren så att det var ju säkert ändå fortfarande ett stort namn som skulle dra mycket pengar så att mm. det, var väl, det var väl säkert en stor satsning på sin tid men det känns bara inte som att om de nu har haft pengar så har de pengarna gått på något helt annat i sådana fall inte mm. är det då design men du, jag är inte helt säker på att Star Wars A New Hope hade sådär enormt fantasifull budget de använde bara vad de hade och använde det så bra de kunde ja, och, och var väl bättre på det verkligen mm. för de utvecklade väl också en del ny teknik vill jag minnas för att spela in vissa saker som rymdstider och sådär så att de var väl bara sjukt duktiga på just att använda sig av modeller mm. ja men Lucas omgav sig med folk som kunde sina saker och som ja. hade radikala idéer för den tiden mm. Och det syns ju också för filmen har ju blivit något helt fantastiskt. Mm. Den är ju bra idag fortfarande. Mm, ja visst. Mm. Alltså bara hur rymdskepp rör sig. Det, det känns som att det är någonting stort som drivs av en kraftfull motor men ändå svärgar lite för att det har... En viss vikt och så vidare när de, när de svänger och har sig. Mm. Jag menar, rymdskeppen i Flash Gordon glider som om de gick linbana. <laughs> ja, det, det gör de ju också, tror jag. Och ibland ser det ju som att de går på ett typ rullband eller någonting. Ja, så ja, som sagt, det är ju inte jättebra utfört. Det är det ju inte, speciellt inte när man jämför med just Star Wars. Så att Det är ju mycket det som gör också att att det ser så himla billigt ut allting. Skillnaden är också stor på det visuella när det kommer till alltså, miljödesign. Ja. För du påpekade ju flera gånger, ja men det är, det är 80-tal. Mm. Jo, därför att i Flash Gordon har de tagit mycket tillvara på vad som var häftigt på 80-talet. Ja. De 80 talsinfluenserna är väldigt tydliga. Mm. Medan George Lucas försökte skapa någonting där han tänkte hur ser den här världen ut? Mm. Mm. Och jag menar när de gör en, en uh, ny Star Wars-film, om den är animerad eller någon av dem som håller på att börja spelas in mm. så återanvänder de ju miljöerna eller återskapar dem kanske rättare sagt mm. därför att Jo, men det här är Star Wars-universumet. Mm. Och det är inte lika bundet i tid som Flash Gordon. Mm. Eller Star Trek till viss del också, för den delen. Star Wars hittade någonting eget som nästan blev tidlöst. Mm. Det kan ju inte den här filmen skryta om. <laughs> Nej. Tyvärr. Ja. Det har varit intressant som sagt om det nu hade varit så att George Lucas verkligen var intresserad av Flash Gordon att göra en, en film själv. Hur det hade skilt sig rent visuellt i synnerhet eftersom han nu hade sådana väldigt intressanta visioner och sätt att lösa saker på. Ja det hade ju blivit en helt annan film. Den saken är säker. Ja det tror jag definitivt också att det hade blivit. För ähm, säg vad du vill om George Lucas idag... Att han har tappat stinget och att eh, de nya Star Wars-filmerna är eh, katastrofer i jämförelse med de gamla och så vidare. Mm. Det kan man diskutera och debattera i timmar. Mm. Mm. Men Khan kan ju sina saker. Ja, visst. Och han gjorde ju ett jättejobb. Och att han sen har fått lite rättsvansinne och har slutat att lyssna på kritik från sina kollegor eller från andra en annan diskussion. Mm, mm. Men som sagt, alltså, Flash Gordon är inte ful visuellt. Tvärtom, den är väldigt tilltalande på många ställen. Mm. Den är bara lite extrem och man släpps lite på måfo in i en värld man inte har en aning om hur mm. man ska tolka. Mm. Och det är väl det, det stora problemet. Mm, mm. Och effekter jämfört med filmer från samma tidsera... Kanske inte de absolut mest imponerande. Nej, visst inte. Den har sin charm att mm. se idag. Och som sagt, det finns miljöer som ser riktigt bra ut, tycker jag. Mm. Men ja, det är, det är 50% av det ena och 50% av det andra. Det, det finns både sånt som är dåligt, som, som sticker ut lite värre, mm. mycket som ser billigt ut, verkligen. Och sen finns det då det som ser lite bättre ut. Så att det. Är, den är film som jag tycker är okej okay, rent visuellt. Mm. Ja, den gör inte ont att titta på. Nej. Så, så mycket åtminstone. <laughs> Men innan vi börjar och summera våra tankar om den här filmen så har vi ju en lista på lite grejer som verkligen var tusan. moment <laughs> Ja, visst. Och... Det passar väl bra att titta lite på den nu? Ja, det tycker jag. För jag vill reda ut frågetecken. Precis som vi, <laughs> gjorde, med, som vi gjorde med The Room också. När vi hade våra, våra frågor som vi ställde. Och undrade lite extra mycket över. att Hur tänkte man här? Eller stålmannen för den delen. Ja, jag stålmannen också för den delen. <laughs> Vem fick idén att uppfinna en pistol som skjuter stryptagshänder? <laughs> ja... Det är... Oh, det är jätteroligt. Alltså bara helt plötsligt så tar de fram en revolver och de skjuter och man tänker åh oh, det måste vara någon bedövningspistol. Så, så helt plötsligt så ligger flash på marken med någon slags liksom, guldhandske ja. som håller ett stryptag om här ja, på vad Var kom den ifrån? Ja. Det är från pistolen. Vilka otroligt märkligt vapen alltså. De går oh. omkring med laservapen som verkligen skjuter dödliga skott, men när de inte använder dem, då har de de här handpistolerna som skjuter händer som, som ju även verkar kunna användas för att dels då låsa fast människor, men också så här, göra judokast och grejer. Ja, visst. För det är så de får ner honom på marken. Ja, och äh, precis sånt, Aura är ju faktiskt fasthållen utav fyra ja. sådana när hon torteras. Ja, det är liksom, var kom den tekniken ifrån? Och går den att använda till annat? Mm, mm. Ja, det är en rolig, en rolig, rolig design på ett vapen alltså. Sen är det ju grejer som ska vara annorlunda bara för att de ska vara annorlunda. Därför att, ja men vi är ju i rymden. Mm. För de har ett stort timglas i det här högteknologiska samhället. Där sanden rinner uppåt. Ja, men det, det är ju snyggt. Det är snyggt men jag undrar bara, vad tusan har det för, för poäng? <laughs> ja, nej det är, det är väl som du säger. Det är bara för att det, det här ska vara rymden. Så därför måste vi göra någonting extremt med det. Vi låter sanden rinna uppåt för det är rymden. Det är så spejsat. ja. <laughs> Ja, det är faktiskt också en kul grej att tänka på Ja det är, det är ett väldigt stort Liksom för tänkte ni nu? Ja visst En sak som jag slogs av Det var att Det vi har pratat om tidigare Just med det här förtydligandet Som man hela tiden har mm. I onödan egentligen Av diverse scener När Dale ska gifta sport Till Ming Så spelar man ju bröllopsmarschen mm. Intressant nog på elgitarr På Editar, el ja. Av alla instrument. Det är ju kul. Att den är så populär så man spelar den rent av i rymden. Oh. Och för att det ska vara så rymdiskt som möjligt så sker det på elgitarr. Ja, visst. Därför att de kan ju inte ha något annat som låter liknande men nej. ändå är annorlunda. Även ja, då det skulle vi vara inte rymma. Ja, annars skulle vi ju inte förstå att det faktiskt var ett bröllop som var på gång. Och då skulle du ju inte flash kunna förstå det när han när... Han och Voltan sitter på ett och rattar in någon tv-kanal och får reda på- att nej, hon ska giftas bort och det är nu- för att det fattar man ju av just bröllopsmarsen. <laughs> Så att, det är också ja. bra för förtydligande. Ja, det är verkligen ett- vad tusen tänkte i moment. Det här är ju också en scen- där man får se Flash Gordons gravsten- Mm. När han precis har då blivit avrättad, som nu visar sig då vara en skenavrättning, han, han är ju mm. inte död utan han är bara nersövd. Då har de alltså tagit sig tiden att gravera en plakett på <skratt> den här kistan med filmloggan som ja. namn. <laughs> Jag menar... Det är så mätabrytande det bara kan bli <laughs> jag, jag, jag tyckte hela den grejen Var jättekonstig att Varför lägger de honom i en speciell gravkista Med ett plakett som det står då Som här ligger flärskåron Jordling dödad av Ming Fast det är lite häftigt Ja, ja, pff, fine Det är väl lite <laughs> häftigt Men var, så samlar han troféer på alla han har dödat Och skriver då Det här är den här personen som dödades av mig ännu större fråga är ju egentligen varför det är en stor spegel i kistan är det för att han ja, ska ja. i all evighet kunna ligga och titta på sig själv så oh, jag ser rätt så bra ut <laughs> <laughs> jag vill liksom, varför? Ja. vi får ju också se en mycket udda initiationsrit på den här planeten som prins Barin kommer ifrån ja ja mm. Både Flash och prinsessan Aura står och tittar i smyg på ett mycket underligt spektakel om du frågar mig. För där har vi ett gäng då, gubbar som bor i den här trädstaden som står och slår och dunkar på en jättestubbe. Mm. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad det är. Det här skorpionspindelballongdjuret som då bor i den här blir... Jättesur <laughs> ja. Och så ska den här stackaren Som då ska genomgå Den här riten stoppa ner handen I då valfritt hål Och om han blir stucken Ja då har vi ihjäl dig <laughs> Ja precis för annars blir man galen av det När man har blivit stungen Ja det är ju en lite märklig rit att göra Och speciellt som den verkar vara 100% turbaserad då Vilket av de här hålen i den här stora stubben Som faktiskt leder rakt ner till den här Konstiga av det konstiga skorpiondjuret som ligger där i. Ja visst. Det är ingen vackersyn kan jag ju säga. Nej det är det ju inte. Nej, men det är sådär där konstig grej att jag trodde nu att, att rito skulle antingen vara en harmoni mm. där man gör samma sak som man alltid har gjort så att säga. Mm eller att det var någon slags prövning där det var mm. skicklighet och lite tur som spelade in även mm. ja, här är det ju bara, okej okay, Då får vi se hur skicklig du är på att välja rätt hål ja, precis ja, det ska väl vara någon form av så här andlig vägledning som ska spela roll där att man måste känna vilket av de här hålen som faktiskt är rätt och som, som det då är ofarligt att stoppa ner handen i men öh. Nej, för mig ser det ut som ett lotto verkligen. Den guden vill inte jag ha kan jag säga. <laughs> Väldigt oturligt tycker jag. Jag slogs sedan också av vem som är vad som man kallar det för vandalen kanske som bor i den här staden Mingo då som är på planeten Mongo som, som palatset finns på. För det verkar som att det finns någon där som går runt och klottrar. För först får man se i en av fängelsecellerna där det står Long Live Flash som är skrivet med rött. Sen även i slutet av filmen så står det i Mings palats. Ming is dead. Vem är det som går runt och gör det här egentligen? Ja, vem som hinner i det här samhället och soldater <laughs> ja. överallt? Visst. Och hur många är det? Just det här med Long Live Flash. Vadå? Det är väl ingen som hejar på honom egentligen? speciellt inte just då, alltså, han lyckas ju inte få någon som helst allierad ingen bryr sig ju om de här tre jordborna egentligen, förutom Ming egentligen alla andra hatar dem ju, det är ju inte som att jag tror att det är typ Prince Baron eller någon av hans hejdukar eller ja, Merryman snarare eller Män som har skrivit det där utan det, jag kan bara tänka mig att det skulle vara typ Zarkov i sådana fall, men nej. Han är ju upphängd i armarna så att han kan inte skriva så mycket nej. Jättekonstigt att det står så där. Först jag vill rätta dig. Folket mm. hatar Flash när han kommer, sen älskar de honom. Ja, jo visst, det där slår ju över så väldigt väldigt snabbt där mot slutet när det väl står Ming istället. Mm. <laughs> Men sen kan man ju fråga sig är han verkligen det eller ja, inte? Oh. Det är spännande i slutet. <laughs> spännande ett starkt ord. The end, frågetecken. Ja. Nej, mm. the end. Mm. Videostecken. <laughs> oh. En annan sak som slog mig när um, det här falkfolkets um, lilla palats håller på att bli bombarderat... Mm. Och de säger att oh, nu är Flash övergiven där. Då kan han inte ta sig ifrån. Så ramlar han ner i ett, i ett hål. Och landar i någon slags liten hangar. Ja. Där det av någon underlig slump finns en raketskoter. Som han bara <laughs> ja. flyger iväg på. Mm. För det visste ju ingen om att den fanns där. Och jag menar, det här är en äventyrsfilm. Jag kan acceptera de här. Ja Det var ju en lycklig slump. Det som blev så himla... Vatusan, det är det faktumet att den där raketskoten finns. Jag menar, det är ändå falkfolkets <laughs> slott. Ja, visst. Mm. Du vet de som kan flyga för egen hand. Mm. Jag menar, vatusan ska du föreställa att det är en permobil för åldordumliga <laughs> i falksamhället. <laughs> Precis. Ja. Ja. Så det är inget häftigt Redskap han hittar Det är alltså för de som har lite problem med vingarna Där mm. reumatismen har satt ja, visst. När vingarna har lossnat <laughs> oh. det, det passar inte in Det är bara Nej. just det här att Vi behöver ett föremål han kan flyga iväg på ja. Där har vi ett Men hur passar det in? Jag strunt i det, det är häftigt Ja precis, det är ett palats Det är klart att det ska finnas en sån här här varför skulle en palats inte ha någon form av nöd liksom, flygfarkost på sig? Ja, fast det är ju ett fågelfolk. Mm. Jag hade köpt om de hade haft fallskärmar. Men ja. Mm. För äh, även en falk måste ju ramla ibland. <laughs> När äh, flashsenare närmar sig palatset. Med den här raketskotorn så blev ju hela hemgardet helt galna och skjuter åt alla håll och kanter. Jag menar, mm. de är ju inte ens i närheten när man tittar och ser hur laserstrålar bara sprutar. Ja, åt, bara åt alla håll, verkligen. Ja, inte bara framåt, utan bakåt åt sidan också. Han kanske kommer där borta eller svänger, så det är lika bra. Ja, visst. Jag menar, om man tyckte mm. de här stormtrooper sakerna med de här gasmaskerna var mm. kassaprickskyttar så de som sitter och styr de här jättekanonerna är inte mycket bättre. De får väl så sällan en attack eftersom ingen verkar ju våga som lyfter en hand mot Ming så att nu när det äntligen ges en order om att skjut, skjut, bara skjut då, då tycker alla på sina skjutknappar, åh äntligen har jag väntat i tio år i det här, det här, varför jag gick med i flottan <laughs> eller i militären och någon tänker, åh jag skulle ha övat <laughs> ja, jo precis förmodligen, man undrar ju hur de här klopparna har lyckats erövra det kända universum <laughs> det vill väl det att det var så länge sedan, så alltså, de har glömt bort hur man gör nu, de har suttit där och inte fått skjuta på x antal år, så ingen kommer ihåg sin stridsträning från, från när de tog över hela universumet. Pistolen ska vara åt andra hållet! <laughs> ja, precis. Är du säker? Ja. <laughs> det har jag sett på tv. <laughs> på minvisionen. <laughs> jo! <laughs> när det var en fånge som blev avrättad, då höll de faktiskt den åt andra hållet. Oj, oj. <laughs> mm. ja, den, den sista frågan jag ställer mig, det är mot slutet av filmen som, som sker ungefär i samband med då det här när när Flash kommer glidandes på sin rymdshoter att man aktiverar ju någon form av blixtsköld runt hela den här staden Mingo och palatset åtminstone för att då skydda det giftersmål som ska ske där inne. Och så säger ju då Sarko att oh, men vi måste avaktivera blixtskölden. Men prins Baron säger någonting om att de här generatorerna som man då skulle behöva slå ut de befinner sig i flera kilometer under marken så att det är inte möjligt. Och därför ska istället Sarkov stanna kvar i det kontrollrummet som man just har kommit till och tagit över. För prins Barin har något annat ärende som han väl inte säger har jag för mig. Han bara sticker därifrån och vill att Sarkov måste hålla, hålla vakt där inne därför att dit de har kommit i det kontrollrummet är viktigt av någon anledning. Mm. Och så försöker ju Sarkov desperat att, att slå av då de här blixtskölden därifrån, för han tycker att nej, men det måste finnas någonting man kan göra här från att bara står och trycker på knappar i, i slumpmässig ordning och hoppas på det bästa. Och sen är plötsligt så dyker in upp i ett kontrollrum där det går att slå av blixtskölden. Ja. Hur sköt hon han nu han dit när det var helt hopplöst att göra det? Att, att jag fick till och med intrycket av att det inte gick att komma åt de här generatorerna för att de befann sig så långt ner i marken. Ja, men du vet ju, det är ju kontrollrummet som kontrollerar. Ja, det är däremot, det frågar jag faktiskt inte Sarko efter. <laughs> så där vill jag Barin själv iväg och tar hand om det som han vet vars det ligger. Va? Ja, han, han har kanske fått en rundtur. Ja, han har säkert gjort det någon gång under de här åren När han har varit förtryckt Och smusslat lite Med prinsessan Aura Ja just det, det, det är väl det som Är anledningen till allt han kan. Här är kontrollrummet för, för Blixtskölden <laughs> ja, Ta mig nu din hingst ja. <laughs> ja. Ja. ja Ja Jag har faktiskt en fråga till mm. Och det är en rejäl en <laughs> Varför är då Mongo centret för Mings imperium? Mm. Jag menar, det är bara till synes en enda stor stenklump i rymden. Ja, det är det faktiskt. Det enda man ser på den det är ett jättepalats där han då sitter och trycker... <laughs> Alltså, um, ta Star Wars som exempel igen. Jag menar Tatooine som vi besöker där som är bara en, en, ett hål i marken egentligen. Ja. Jag menar, det, är ingen, det är ingen huvudstad. Det är en liten planet ute på Vision så att säga. <laughs> När vi kommer till en slags huvudstadsplanet så är det ju en jättepackad planet med jättemycket folk och rymdskepp mm. överallt och mm. fram och tillbaka, höger och vänster. Nej, Ming, han... Det ska bara vara på en stor stenklump. <laughs> oh. Ja, men hans palats hyser ju mycket folk. eller då? Alltså hans egna folk då, soldaterna. Så, så alla bor i hans palats. Det var ju vänligt. Väldigt praktiskt. Då, det är så man samlar alla på ett ställe, då vet man vart man har dem. <laughs> Det är lättare att få trycka dem om de bor här hos mig. Ja, visst. Ja. Då kan man bara själv gå ut en liten sväng och sen trycker man på knappen och så gasas alla ihjäl om det skulle behövas. Han skulle nog kunna göra det helt klart. Ja, visst. Det skulle han ju. Ja, Jesus. Ja, det, det är ju en film som har sina brister. Det är ja. det ju. Och det blir väl kanske lite grann det som som vi sammanfattar det här, den här fantastiska rymdupplevelsen med- där vi sätter fantastiskt inom citationstecken. Alltså, den är fantastisk. Den är <laughs> fantastiskt underhållande. Mm, det är den. Men jag kan inte för mitt liv säga att det här är en bra film. Nej. Alltså, manusmässigt är den en katastrof. Mm. Det känns som att de har tagit manusen till ett par små historier- och så mm. pressat samman dem- och inte tänkt på att vi kanske måste- överbygga så att det stämmer och att eh, karaktärsarkarna är de samma och så vidare. Mm. Nej! Nej bara, det är stundt samma, det funkar. Det är, folks skiter i historien, det är <laughs> bara det visuella som betyder någonting. Ja, visst. Och det är väl en, en ganska bra summering. Manuset är svajigt, mm. minst sagt. Mm. Det visuella är tillfredsställande. som bra och ömsom smärtsamt. Och ja skådespeleriet är väl också en som bra en som smärtsamt. Ja visst. Ja nej det är väl det blir inte så mycket mer att säga som sagt. Det är ju ändå en en underhållande film fortfarande. Den var inte alls lika bra som när jag var liten självklart. Men det förstod ju att det skulle inte vara riktigt det fantastiska stjärnäventyret som det en gång var. Mm. För nu ser man ju bristerna i i synnerhet och manuset. Vi har ju någonting där ändå. Det är som en en lagomt intressant premiss ändå Men det är ju så himla skaskigt Utfört alltihopa mm. Det finns några ljusglimtar här och där Det finns vissa miljöer Som ser bra ut, det finns vissa scener Som är bra gjorda, det finns vissa karaktärsinsatser som är bra Och det finns några karaktärer som är intressanta Men det är som hela tiden Den här filmen nå som bara hela tiden upp till 50% Vad man än pekar på Det går aldrig längre än så mm. Som max ska tilläggas. Ja, som max verkligen till 50%. Så att i slutändan så står man ju där med vad som verkligen känns som en halvfärdig film. Mm. En film som hade behövt ett par genomläsningar av manus till. Mm. Mm. Någon som hade varit snäppet vassare på specialeffekter. Och kanske lite andra skådespelare på vissa roller. ja Men... Det är fortfarande njutningsfullt Jag tyckte det var väldigt roligt Och jag har skrattat mm. väldigt mycket När jag tittat på den mm. En del med filmen, en del åt film <laughs> ja. Jo, jag tycker fortfarande att man ska se den här Det är någon slags klassiskt stycke Och jag, jag ser den ju mycket bara för att få höra Queen framföra då temalåten Som jag tycker är väldigt lustigt Att man ens har lyckats få dem till att ställa upp på men jag antar att Flash Gordon, som sagt, är väl ett stort namn i USA. Vi, vi kan nog inte riktigt förstå hur, hur stort det förmodligen är. Mm. Så det kanske räckte med att säga det. Att hej, vill inte göra en temalåt till, till en film om Flash Gordon? Det är väl häftigt, va? Och så tyckte de det att, jo, ja, självklart, självklart, as -häftigt. Mycket elitär ska vi ha. Mm. <laughs> Nästan bara elgitarr. Nästan bara elitar. ja. Jag tycker den största behållningen med filmen är att lyssna på Flash. Ah... King of the Impossible! <laughs> jo, jag håller med. Det är det ju faktiskt. Jag tycker bara att um, det syndna soundtracket är det som är lockande. Jag det är det ju. Mm. Jag är bara tacksam att franchisen Flash Gordon inte gick under med den här filmen. Utan Nej. att den har ändå överlevt. För det verkar ju finnas en hel del intresse för den. Mm, mm. Jag ska absolut försöka... Få tag på någonting annat Flash Gordon och göra en liten jämförelse och se var serien och karaktärerna egentligen står någonstans när det kanske utförs lite bättre. Mm. Det finns alltid någon form av charm i de här just 70- och 80-tals science fiction filmerna, speciellt när det som i det här fallet är Flash Gordon- har gjort så att när man trycker på knappar på en, en kontrollpanel så låter det precis som när man trycker på en knapptelefon. <laughs> ja, för knapptelefoner det är häftigt. <laughs> beep, beep, beep, <laughs> Men då är det kanske dags att trycka på stoppknappen på den här filmen. För jag är i alla fall mer än nöjd nu. Ja, det är jag också faktiskt. Någon gång måste det ta slut och jag tycker att här är en bra plats. Ja, men då tackar vi så mycket för oss för den här gången. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.